Men för mig det blivit status, symbol, kultur Varje år jag står på scen i en ny postul Och sjunger på svenska, i gult och i blått Jag sjunger på svenska, som ni har förstått Att sjunga på ena, er, det kan väl Men jag sjunger på svenska i gult och i blått Vårat modersmål, det glömmer man mer om mer Orden i, från andras språk, de blir fler och fler Ja, husk un eller tio år. Ingen människa i Sverige mig då förstår För jag sjunger på svenska, i gult och i blått Jag kunde som ni har förstått att sjunga på engelska The Candle of Love men jag sjunger på svenska, i guld och yllet svenska i gult och i blått jag på svenska som ni har förstått att kom jag på ingen stad att kan väl men jag känner på i gult och men jag känner på i gult och i yeah, yeah, yeah. men jag känner på svenska, i gult och i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 Ne men det är inte Hans Holms Elsa skäven från skolaturn. Jo det. Är det jag fundrar först men nu ser jag ju att det är Selma's pojken från Hammebacken. Goda på det Carl Erik Albert. Ja, goddagen, och goda igen själv Hans Holms. Det var roligt att rock på en riktig mastig stan. Ja, riktig man fölld. Så nog har hur rätt allt. Hu busk Barbro Svensson hon säger att vi var äkta. Ja, inte vi som dåliga hästarna som vi tillverkar i Japanet. Nej nej, men det jag ser att då jule på makimer. Jo jo men sant. Och jag ser att du har med dig blåsröret. Jo, jo. Men jag tycker att du ser lite blek och ämlig ut Hans Olof. Ja, här sitter i sin midsommare. Ja, så blev jag sent. Nej, men man ska ju vara sån där pittoresk färgklick för turisterna. Du vet, så på midsommarafton flängde jag runt och var pittoresk på 60-festplatser. Oh, jag får ju spela så knätoffsarna krullar sig. Ja, här känner jag på. Men hör du, nog är väl våran kulturmusik bra mycket bättre än det moderna. Nu ska det bara vara sån där sja, sja, sja. Ja, vad sa du? Ja, trios med sja, du vet. Hör du, inte skräp det spelman som måste ta på tegärna, Erik Albert. Jag håller med dig, Hans Olof. Och det finns till och med en del spelmän som har en hel skräddus med folk bakom ryggen och kallar det för Sveriges största dansorkest. Ja, så du följer med så pass i alla fall. Ja, en lyssnar ju ibland till sinnande rykten. Och or, är det du? Nästika där också och renslufta blåkstom med Reda Hambomölja. I Hambomölja. Det är ju schunga vi väl i med schottis. Du minns den där som vi alltid dansar i stora turna. Ja. Reda efter du det. Nu, det jo, jag ska du förvara det. Fyren nere från. Mm. mm. Ja, de et landskap dè de fins en del, Båts glasalopp på himla spel. Upp och pep på stugan storten växer dörr, Vart i falen fins det, var du dörr? Jo, du, Karl-Erik Albert, i våran släck, Vimler de av Skansen objekt. Ja, du, Hans-Olof, på vår gård, där har vi Det höllat som Gustav Basat låg i. Vi i Botboll nu har inga allsvensk lag Men vi har ett viksmilmanslag Och från Danon kommer julebot En hurtig dräng Och denna hembettareffring I Stora I Stora Tur I Stora Tur Badanser går i fäll Tidudled du Och du ledig Och alla sorger ger vi faderfäll En länge fin Vår herr ni Så de det vi Och så är det en. I Stora Tur i stora tur, i stora turna er vi de varenda en Res Ötterdal om oss i kyrktornets tupp Och en turist, man skjartar upp Köps om en souvenir i en handmålarkupp Och en som går upp i tupp Ser Rune Lindström i ett gulfolkahår Och strax intill kyrkrotar gå Och engagerar sin en artist, namn som bär Det är -som Ö, här. I Stora Tur, i Stora Tur, i Stora Turna, danset går i skyld För dulder de du, och dulder de dig, och alla sorger ger vi paddelt Här länker vi, vårt herr och ni, så har du vuret, oss är det en I Stora Tur, i Stora Tur, i Stora Turna, i vi nu varenda en – Jo, det hör då. – Ja, men har ni inget modernare? Ni har ju vabbmar i rösten. Ja, det ska jag säga, att det här är två gånger som sätter sig som klipulver i benen. – Jo då. – Och tack den där hemma, den stamper vi så vid gropepe. I stora tur, i stora tur, den där är glädjen på ett annat plan. Säcker hu, det stora tur, man får det kasse massa bättre än i stan. Nu ska vi lyssna på nyheter från Sybicy i Kanada. From CBC News, The World This Hour, I'm Neil Herland. Investigators in the Ethiopian Airlines crash have just found the plane's data and cockpit voice recorders. They'll help determine why the plane went down just after takeoff from Addis Ababa. All 157 people on board were killed. Meanwhile, experts are questioning the safety of Boeing's 737 MAX 8 aircraft. Salima Shivji reports. Ethiopian Airlines has grounded all of its remaining Boeing 737 MAX 8 planes. That is four of them until further notice. Officials are calling the move an extra safety precaution as the investigation begins into what caused the brand new plane just delivered in November to crash in clear weather minutes after takeoff. China is also following suit, ordering its airlines to suspend flights involving their MAX 8s, saying they have zero tolerance for security risks. Caribbean Airline, Cayman Airways 2, as well as Indonesia, is now grounding its Boeing 737 MAX 8 planes and will be inspecting them. And that's because this latest crash that killed 157 people was a bit similar to another just last October when Lion Air's same type of plane crashed into the sea, killing 189 people. Selima Shivji, CBC News, Ottawa. Meanwhile, CBC News is learning more about some of the 18 Canadians killed. Kelda Yoon has those details. In Toronto, Muhammad Ali is now facing a horrible reality. It was kind of like, this is this a dream or real life, you know? But then I knew it was real. His sister Amina Odawa and five-year-old niece are among the Canadians confirmed killed in the crash. They were on their way from their home in Edmonton to visit family in Kenya. Not far away in Scarborough, the family of 24-year-old Danielle Moore is also in mourning. Moore was on her way to attend the UN Environment Assembly in Nairobi. And at Ottawa's Carleton University, Pius Adissami was the director of the university's Institute of African Studies. The school's president, Benoit Antoine-Bacon. I can't tell you enough how, how much of an important scholar he was. In Calgary, family and friends of Derek Luigi gathered to comfort his grieving widow Gladys Kavia. Life happens really so quickly. He worked as an accountant for the city, Kaldayun, CBC News, Toronto. In Ottawa, a new report says some of the country's best-known culture and heritage sites are in desperate need of repairs. Parks Canada says it's working on fixing them, but it's got a long way to go. Dean Beebe reports. Parks Canada recently paid a consulting firm a million dollars to take a hard look at the condition of its historic sites, forts, canals and buildings. Opus International said about 40% of them are in poor or very poor condition. Structures are unsafe or unusable, needing almost $10 billion dollars in repairs. And without regular investments of up to $900 million dollars each year, they warned, things will get worse. Opus also says the agency needs to spend $3 billion dollars alone to prevent damage from climate change and another $400 million dollars to make sites accessible for disabled visitors. Dean Beebe, CBC News, Ottawa. In London now... now is it the 29th? We should be out. That's it. S Swim or sink then. People in Britain are looking ahead to another parliamentary vote tomorrow on a Brexit deal. But this morning, there's word from the Prime Minister's office. Talks with the EU are deadlocked. The Times newspaper says senior Conservative MPs are urging Theresa May to put off the vote. They're fearing a no. If that's the case, there will be a vote on leaving without a deal. Britain is leaving the Europe at the end of the month. And finally, Iranian President Hassan Rouhani is in Baghdad today. It's his first official visit to Iraq. The two nations once fought a brutal war, but in recent years they've joined forces to battle ISIS. And that is your World This Hour from CBC News. I'm Neil Herland. Nu ska vi på Sky, Sky News sent out at 2. NHS England is going to try out new ways of measuring the performance of A&Es, which could end up replacing the target of seeing 95% of patients within four hours. Later this year, some hospitals will trial new measures, including people experiencing a mental health crisis being seen within one hour. The Health Service's National Medical Director, Professor Stephen Powis, says it's important to review how they work. That's what we do in medicine with every other treatment, with drugs and devices. We take the best we have and we seek to improve it. And we should take no different approach to the standards that we use for act. A Birmingham City fan who admitted assaulting Aston Villa captain Jack Grealish during a game will be sentenced later. 27-year-old pub worker Paul Mitchell also pleaded guilty to invading the pitch yesterday. A 20-year-old man and a 16-year-old boy accused of the murder of Jodie Chesney in East London will go on trial in the autumn. The pair have both appeared in court today over the 17-year-old's death in Romford earlier this month. Investigators have recovered the flight recorders from the Ethiopian Airlines plane that crashed, killing all 157 people on board. Seven British citizens were among those who died when the Boeing 737 MAX 8 came down just after take-off. The same model crashed in Indonesia in October. Di Whittingham from the UK Flight Safety Committee says it's important to look at the systems in play in that accident. They'll be looking to see what happened with the aircraft controls. Uh, the uh, data recorders will give all sorts of information on height, speed, heading, whether flaps were up, what software was active in the flight control systems and so on. Downing Street admits negotiations with the EU are deadlocked. Tomorrow MPs are due to vote on Theresa May's Brexit plan again. And a recording of David Bowie's hit song Starman will be auctioned tomorrow after nearly 50 years in a loft. The demo was made in 1971. Sverjkanalen på donera.tk Stöd Sverjkanalen på donera.tk Stöd Sverjkanalen på donera.tk Stöden Stöd på donera.tk Stöd Sverjkanalen på donera.tk Lyssna turen med Gunna i Andersson besök sverjkanalen.blogspot.com Lyssna till vandringsturen med Gunna i Andersson besök sverjkanalen.blogspot.com Lyssna till vandringsturen med Gunna i Andersson besök sverjkanalen.blogspot.com Du lyssnar till Sverigekanalen Dalarna vi sänder från rikten och långsittan. Du lyssnar till Sverigekanalen Dalarna vi sänder från hedervåra bygden och långsittan. Glöm inte att tipsa dina vänner samt dela våra adresser. Glöm inte att säga dina vänner samt dela våra adresser. Lyssna i mobilen och tunna inna sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tunna inna sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tänk bara på Sverigekanalen. Välkommen till Sverigekanalen Kanal 2D. Välkommen till Sverigekanalen Kanal 2D. Välkommen till Sverigekanalen Kanal 2D. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Besök oss på sverigekanalen.com besök oss på sverigekanalen.com på sverigekanalen.com hitta oss på twitter.com/dalagunnar hitta oss på twitter.com/dalagunnar hitta oss på twitter.com/dalagunnar hitta oss på twitter.com/dalagunnar nu kommer radiobloggen med Gunna i Andersson nu kommer radiobloggen med Gunna i Andersson nu kommer radiobloggen med Gunna i Andersson nu kommer radiobloggen med Gunna i Andersson ja, ni kan stödja Sverigekanalen på Nordea Privatkonto 11 04 20 43 981. Betalningsmottagare är KG Andersson. Nordea Privatkonto 11 04 20 43 981. Betoningspotagare är KG Andersson. Sverige kanalen sände ut tillståndet från Mildredia för pressdropp. Jag vill i smukjiva Gunna Andersson är långsiktig ansvarig utgivare. Ansvariga utgivare för Sverigekanalen är Gunna i Andersson. Ansvariga utgivare för Sverigekanalen är Gunna i Andersson. Stöd Sverigekanalen på Nordea 042 043 98 Danje K.G. Andersson. Stöd Sverigekanalen på Nordea 042 043 98 Danje K.G. Andersson. Lyssna i din smart mobil på direktsändningen i Tunin-appen. Sök på Sverigekanalen och välj Sverigekanalen 2D. Lyssna i din smart mobil på direktsändningen i Tunin-appen. Sök på Sverigekanalen Sverige 2D. Lyssna i din smart mobil på direktsändningen i TuneIn-appen. Sök på Sverige-kanalen och välj Sverige-kanalen 2D. Governors är av de mest influentliga politikerna i in Nigeria och de kan kontrollera budgeten större än de som är i Sverige. Newsradio UK Sport. Jag är John Francis, Manchester United, Ashley Young. It's monster Oh. Ville monnya som fot nu de andre f forenú Unes vens que a floquies semblats Mil Ja ara jo pora un dr Are you mean the Till barn som har varit borrt i traumatiska miljöer. De har ju gjort den här lång tid kopplat till flyktingmottagande. Den typen utav mottagande finns det ju i viss bredd, men om man om man tar just de då som medgivet tag ner och slaget fries och som kommer hem med de här värderingarna intakta. Vad är det för typ av förberedelse som finns? Men det är ju en dialog lokalt med polisen och säkerhetspolisen som man måste göra kommunalt och sen socialtjänstens arbete. Det är den dialogen som bara vill ske. Okej, okay, dialog mellan polis och socialtjänst. Men om vi tänker då att ni är så till vändare som inte är intresserade av att söka hjälp, varken för sig själv eller sina barn. Eller vad, vad är då förberedelsen? Men det är ju säkerhetspolisen som kommer att göra en granskning av alla återvändare och bedöma tillsammans med polisen det juridiska förutsättningar för att fälla någon för eventuella krigsbrott. Så det arbetet sker ju landnivån sen kommunalt sen ja då kommer ju kommunerna att hantera till exempel barn till familjer så kommunala socialtjänsten är ju inte rätt eh, enhet det är ju poliser på om en sån här person till exempel vilket sån här kommer och söka kontakta kommunen och vill eh, ha hjälp med någonting bostadsarbete att tror jag tror att kommunen ska ha en noga kontakt med polis och säkerhetspolisen vad det gäller frågorna Det tror jag är en rimlig del innan man börjar gå in på något annat. Josef är den som då du kommer själv som flykting till Sverige och möter dåliga sidorna. Kan du känna igen dig i deras opel? Ja, men i sidorna var alltid en fredlig form faktiskt. De har aldrig attackerat andra grupper någonstans historier som man läst. Däremot nästan 72 gånger de, de har blivit döda fortfarande försöker man medtrötta mm. de invandrarna östern. Men de här rösterna som vi har nu på Borlänge skattor många som är otroligt oroliga och åsikter om vad de har om hur det ska hända. Vad gör du konkret? Hur hur träffas ni och vad kan du göra för att hjälpa låta röster i föreningar, informera, prata att det det är de det är mest de som är oroliga att det här återvändande, de som kommer tillbaka och kan göra precis samma sak här i Sverige i Borlänge och andra platser. Det är mest de är oroliga för den här. Men sen det finns en del som har förlorat sina släkter. De känslorna tar över. De blir med naturligtvis hat och sånt. Men, men flesta av de människor de vill att det här är internationellt. De måste hantera det här. Svenska kommuner, även polisen här i Sverige, de har inte de här kunskapen. Ja, jag bryter här. Och på min tv här så är det bara vissa kanaler som fungerar faktiskt. Det är svart i rutan på några av de här kanalerna. Och det var ju försäkligt kallt och så. Men verkligen där, med riktigt kalla. Nordiga vindar. Jag har förbättrat, förbättrat den här röstinspelningen också. Kvaliteten var det tända med inställt på telefon och nu är inställt på radio. Vi ska testa CD-kvalitet också och så väl lite ljudeffekter också där. Eh man kan lägga in olika bakgrunder där så att det låter så att man är i en stor hangar eller konsertsal och så. Jag tror vi har en stenkorridor just nu. Så är det är lite lustigt äh, akustik där faktiskt. Jag glädde jag något man kan i grova genom äh, träsket där. Vi har inte alls kunnat gå där äh, under en period det har varit äh, isigt och så halkigt där. Men jag har ju sett faktiskt senast igår där att det var folk som har gått på grubbanan. Det har ju kommit snö ovanför äh, isen här. Så att... Äh, Det är ju faktiskt bra att komma upp genom träsket där. Det kommer en, en liten mindre äldre gubbe på väg norut där. Kanske han sönder ner hit sitt i vägen tillbaka så längs ut den här lilla guben och jag gick och tänkte på en sak att den här gamla banvallen för gruvetågen där. Den här gruvbanan genom träsket den är väl den är ju väldigt bred. Och det var en uh, smalspåriga nu faktiskt. Men jag tror det beror inte på att de gruvarbetarna bodde ju faktiskt det stod det all in i själva logsietorna här. Ut med hänsyn till vägen fanns det bostäder och Gustafs Näsman för att man gjorde en väldigt bred den här banvallen för att de skulle kunna ta sig fram på sidorna av uh, spåret där så att de kom uh, till och frota sin gruva. Ja, upp till ett väldigt kallt och kyligt Rällingsbergs gamla för detta gruvområde. Nej, det var inte halkigt och så, det var inte det problemet. Det var väldigt kallt och eh, helt enkelt förskräckliga, iskalla, nordliga vindar från helvetet alltså. Riktigt obehagligt år kan man säga, även om solen var på väg upp och så, ja. Ja, det var ju kylslaget verkligen där faktiskt då. Hinsutt, du väger upp det är Hinsutt, han var inte rolig faktiskt. Det är en tant där som... Jag såg det i lördags också. Hon kan gå ut på åkern faktiskt där. Det är konstigt. Jag tittar på henne, hon sjönk inte ner i snön faktiskt där. När man går på den där åkern så brukar man ju sjunka ner i den djupa snön, vilket var ett hälsike. Men det gjorde han inte faktiskt. Så det var kan hårt hårt packad snö där. Eh och uppe i huset där så såg jag att det ryktes skor, skorstenen också på med. Gamla nedlägsta bondgården bodde. Där gubben, gubben sitter uppe i kuppen sitter rullstol där faktiskt så han kommer nog ingenstans alls där. Tanten det jag såg två gånger. Och eh Ja, det är väl en, två kilometer mellan Långsuttan via Rällingsbergs gamla gruvområde. Upp till Hindsuttan och så. Och sen mellan Hindsuttan och Laggabacken skulle ju möjligtvis kunna vara en... Kanske en kilometer faktiskt där. Och en dam som swishar förbi där och hälsar, hon bor på en gård där som har får. Bagge och får. Jag har sett en stor höna också där i lagabacken och man kan faktiskt se den fastheten på stort avstånd därför det tyckte ut ungefär och så var det en med fyra ben också som eh fick nosa på min hand med sin blöta nos. Så att den där lurvige med fyra ben lugnade ner sig lite grann där. Och det hälser på en grön gubbe också. Han hade sett två björnar i lagabacken eh den här ällde det en liten gubbe. Vi hänsynen. Ja, det var en sjöt gubbe också där. röd gubbe i hynset alltså skyfflade snö och sen var den med blötnos som hälsar på min hand och lugnar ner sig så hälsar jag på en grön gubbe och sen kom det en kvinna som vinkade där eh, som var på väg till sin gård som har ju baggi och får jag har sett en stor höna där och eh, i laggarbacken så kom det en blond dam också eh, jag tror inte hon säger hej men Vi brukar se henne i långsbund där, hon går hem via 2,70 och husbund väger inte långsiktigt, hon går med en väldigt fart en blond dam där Och i lagarbacken, i ladan högst upp i ett fönster så sitter det en lurvig katt Jag vinkade till katten som stirrar på mig och jag tror det finns möss inne i den där ladan För det blir ju ofta vad möss och så in i lådorna där. Man bygger sina bon. På midsommar vi har inte gått på camp på vägen på länge. Det har varit för skräckligt att gå på camp på vägen tidigare under perioden. Det var förskräckligt haltigt. Rent livsfarligt faktiskt, man. Det var väl lite is, isigt på några ställen, men det har kommit snö på camp på vägen men en stor försiktighet sigg inte faktiskt att ta sig ner från lagga backen på 2 km ner till eh lagsitten här var väldigt kallt det. Dåst den nordliga eh friska, häftiga, otäcka, eh hälsiga iskalla vindar och så var det var förskräckligt. Var inte alls nåt skönt det här tåget där eh jag såg att tanten som hade ballongdörren uppe på brev här men herå ska det se bre bara gubben också i då. Annonsbladet den här som kom till fastighetsboxen kan ju säga lite lokal nyheter från någon sort att nu är det slut med loppisar det här äldre finska paret här han har varit stålverksarbetare nu är det slut nu ska de stänga Så att nu är det utförsäljning av allting. Det är en väldigt stor lokal där. Jag har köpt mattor och paraplyer där. Jag har hämtat ut paket också tidigare. Och det kommer också bli ett problem hur man ska lösa det. Det är nämligen så att de är ombud för känker där. Så att DHL-känker förlorar då sitt ombud. När Loppis kommer att läggas ner. Hur de ska lösa det vet jag inte. Det finns inte så många butiker kvar här. Som skulle kunna bli ombud för DHL-känker. Så det återstår att säga faktiskt. Det kanske inte blir något ombud här. Men för rika butiker är ombud för Kostnord och Kostnord. Jag vet att handelsbolaget har legat i den här lokalen tidigare för länge sedan och kanske efter handelsbolaget då, så var det istället tre butiker där med väggar emellan som är rivna. Så det har varit butiksverksamhet helt enkelt i den här fastigheten på hyttgatan där. Det är enormt stor lokal som är fylld med mängder av saker och så så att Den här butiken kommer väl att ta utförsäljning här under ett antal månader. Det har varit några, några rån och missande och försök till rån och så under en period i Hedimora. Jag kan säga att Dala Polisen har lyckats gripa två män som är skälligen misstänkta för ett flertal rån och försök till rån och så. Stölder och så. Det var en överföljde en äldre tant där i Seaparken och så de försökte skäla en bil och överfalla en kille som lyckades smita in det bort och så det bor några kriminella personer tydligen inne i själva Hedimora där eller Dala polisen och i och med att de här två männen nu är anhållna av Dala polisen så hoppas man att det ska kunna bli så att man kan lösa några av de här senaste Låden som har skett i Hedemora där. Och det var för kekelhalt faktiskt här. Jag åt en liten billig pizza sist här. Och efter att ha duschat och tvättat och torkat tåret där så tog jag en sån här rulle med ärtor och fläsk faktiskt. De är billiga. Och man blir ganska mätt också med två brödskivor också där med ost på. Den här Risgrönskröten finns för 9 spänn och ärtor och fläsk är också billigt också. Jag vet inte vad det kostar nu. Så det ska man tänka på. Jag ska handla på ICA där. Ska köpa ärtor och fläsk i en rulle och risgrönskröt och så. Men skulle ni se åt den här toastbriden utanför idag av ren tillfällighet faktiskt? Ja jag har en stor svansk där kan jag i fönstret så att jag ser inte så bra i måste. Jag är ganska låg så jag måste titta över kanten på förlagen för att kunna se ute. Eh uh, åka. Vad det som säger bara ser den här. Post, bilat, det var annonsbladet som kommer. Zack Loppis har fyllt sin 16 år sa och det har inte gått bra. Det har gått beförlust i gärna år. För det här äldre finska paret och jag tänkte just på det att de är ombud. De är alltså ombud för DHL och tjänker och de har försökt att sälja den här butiksverksamheten. Är det butiks lokalen vilket tydligen inte har fungerat det finns inte någon som Vi tar över den här verksamheten och jag vill en annan annan bygga den här eh mitt emot kvarterköket här har också varit till salu faktiskt men det är också trontar så att det är noll intresse av att etablera butiker och så i den här lilla tråkiga orten Men jag såg ju väldigt mycket folk igår faktiskt och ut och gick och då var det försiktigt. Jag minns igår där, det var soligt och så, jag hade inte tittat ut på timmar och sen när jag råkade titta ut sen så... Tänkte jag, vad i helst? Det var ju... Ja, solen var borta, det var ju... Snöfald och det blåste och så. Så det var ju... Verkligt skiftande veder där det går. när jag var på väg till FNs storamiljö, som i dag började. Ja, han försvann direkt. Ja, det gick jag inte med radiosporten. Det. Jag råkade missa att jag skulle spela in Radio Haninges eh, speldrag med dragspel och sen... Det var det så mycket att pilla på att höra sig? Klockan var 16 och 9, men då... Då blev det en rekording i alla fall faktiskt till slut då. Jag missade lite grann i början bara Ja det är tusen saker att tänka på här så att Men förra måndagen så var det ingenting Det är ett program som sänds på Radiohaninge.se där Och det är måndagar 16-18 Det heter Speldrag Men man vänder på det så blir det dragspel Och det är det som gubbarna spelar där faktiskt då Vi har väl inspelning där för att måndagen så var det helt enkelt ingenting alls. Det var helt tyst på rådhusholningen. Och ändå ser lite dödsannonser också. Det var en äldre man här som hade smeknamnet Guppen som har gått bort och så var en äldre tant också i. I sed vi där som också hade villat uh, upp innan. Uh, jag tror att det är 1 km mellan Hinsetholm och läge backen eller tvärtom och Det är väl cirka 2 km mellan Log 17 och Hinssöta via grubbanan Rällingsberg Hinssöta vägen och sen är det kanske säkert ja det är säkert 1 km mellan Hinssöta och Lägga backen där. Och sen är det cirka 2 km också då Lägga backen Log 17 där så att det, är, det ska nog vara en 5 km faktiskt en halv halv mil sånt. Då tittar vi eh knutsage igår där. Det var mycket med svårigheter. Det var eh, snö på vägen och så. Kallt och eh, blåst och så. Och eh, huvan över huvudet där sågte hörlurarna i väg och så. Men eh, vi tog oss fram i snön där, eh, iskalla vindar då. Eh, gick det inte bit till faktiskt så tittar man. Men den lilla vägen Det kan vara sorge där nu vet du ut på Skönlången där i Långspen så. Gå i den här lilla vägen bara fram en liten bit och sen tar den ju bara slut där då. Det stora huset man ser på andra sidan där eh, har en vägförbindelse över åken, men det ligger också en stuga och en gård faktiskt mitt ute på när eh Slottetvallen heter det, man ska höra. Där. Och där finns ett alment hus, han inte nåt ekförbindelse så man kan se det på kartan händer så det är buskeryum. Det verkar ju vara folk hemma i tre stugor. Där. Och den ena stugan då precis så hon för skön eh lången. Som är en lång fä. Men på slutet ja den här blonda damen eh rår med en hisklig fart och inte säger hon hej en flaxemal man där då. Gore långs på någon som går åt hem via 270 hus på vägen och från Kom. Nu via Långs 17 och lägga backen och hinsetta någonstans tillbaka till Långs 17 antingen i ikon. Hinsetta i vägen och kyrkalleen eller i ikon. Hinsetta nåt Rädlingsberg den här gamla. Gräv banan. Det kanske var bra att det kom lite snö faktiskt för det ligger is under där. Uh, jag hittade en Ja, jag hittade en uh, En burk faktiskt där Jag minns inte var nu Men uh, Det var väl när jag var på väg hem Var det inte så Det är någon som har släckt ut någon uh, burk där I snön Ja, det är ju En uh, krona Så att uh, faktiskt då itta jag en furkt där som jag tog med mig hem och så ja. Hallå ja, där, det ska la vi ända där. Där när det är säkert en 5 km faktiskt i den här svängen. Du kan bara ju se på en karta där. Långsittarna, hintsittarna och, och lägga backen och ner kan på vägen. Man svänger liksom runt där och så ja. Och den där katten sitter i ett fönster där. Högst upp i en lada i lagarbacken och tittar faktiskt det ser lustigt ut där och gubben Göte där uppe i backen till höger, en nedlagd bondgård det var en ambulans där för ett par veckor sedan kan jag säga nu vet jag inte om gubben Göte fick åka med den där ambulansen den kom ju så sakta förbi mig där det verkar inte ha sig bråttom så att jag vet inte om han fick åka med där nu vet jag inte om det är han som har haft den här bonborden tidigare som är nedlagt eller man har fått ta över det här nedlagda bonborden senare så att säga. Då ja, jag missade lite grann i början av det här radiohaninge det var så nyck och tänker på rörs att jag går ända bort att klockan blev 16 och radiohaningen hade jag igång strödnar sån servern. Men 16:09 och tryckt jag på inspelning där. Och ja, det står inspel. Så att jag spelar vi in. Jag missar lite av starten bara. Det är två timmar med två programledare som heter jag. De spelar dragspel på Rodighaningen.se måndagar 16 till 18, men det blandas utgår detta. Jag har vissa tv-kanaler här som inte vill fungera. Det blir svart i rutan. Jag vet inte om felet ligger hos mig. Om man ska göra en ny kanalsökning är det om det är Zappa som har något tekniskt fel. Det har varit så förut också där. Vissa kanaler vill inte synas. Jag tror inte att felet ligger hos mig faktiskt. Jag tror att det ligger hos Zappa där. Jag såg att den här rörmockaren från Hedervora var i en lägenhet där borta och höll på med jobb också. Idag är jag med där. Det var riktigt kallt och kyligt faktiskt så ute tidigt på morgonen faktiskt så hemma redan vid 10 faktiskt. Att jag kom ut tidigt och gick ganska snabbt faktiskt där men. Om ja, man får se upp faktiskt till var lite isfläckar på sina ställen där men det var inte någon akut fara. Jag fick gå ganska sakta när. Och på insättutvägen är det snö på kanten och där så att jag måste be ut i vägbanan vilket möte för att jag måste stanna ganska ofta och kolla på under kommer. När det bilar eh framifrån eller bakifrån. Eh det kan ju komma också timmerbilar och så. Som ska skogen ska hämta och så, ni vet. Så att man får hålla koll på runt alla fordon på de här skogsvägarna. Stora timmerbilar och så, då får man ju ställa sig på sidan och släppa förbi dem. Man måste vara noga med det där faktiskt och så. Smaskar måste gå ut till själva vägbanan för att få hinna sig till vägen. Det är ganska djup snö på sidan och och kan på vägen var det lite halkigt också. Så att det har vi också tvingat le gå ut i eh själva vägbanan. Så vi fick gå en bit och ta ett stanna och vila och sånt titta i allt ut bakåt och ta koll på om det kommer några fordon. Det är mycket skuxade riktningar som sker här norr om. Långsötan, det är stora hyggen helt enkelt där. Ofta är det mer eller mindre kalhyggen och lite gallrat och så, men det är väldigt mycket avverkningsområden här. Ja, det är försäkligt faktiskt, men skogarna tar inte slut ändå. Det är mycket skog kvar faktiskt, så att Man är för sjändig lite grann hela tiden faktiskt här i Sverige så är ganska duktiga på att ta bort våra skogar dessvärre faktiskt då. Så det är alla skogarna nu redan logsättorna ligger backen är helt borta där faktiskt det är ju grotflis. Det är stora granar som de kapar rakt av bara med grenar och allt och lägger upp i enorma högar som Eh på toppen av höger upp i luften där är 20 meter och de ska till Västerås energiverk. De värmer upp Västerås med våra granar. Eh de där ligger väl ut med Campobergsvägen också en hög och så ligger det utmärken på vägen och även på en liten i sidvägen. Campbus Eller Bäckebos gamla bondgård utifrån Promleden har ju fått ett stort jäkla hygg precis utanför gården där. Det är de säkert inte glada åt faktiskt. Bostevaran ligger från Nacka har ju fått stora eh, hyggen ännu mer nu. Alldeles i närheten av sin gård. Eh, vi var där uppe två gånger faktiskt förra veckan. Det är minst fyra kilometer och tillbaks blir åtta. De sätter ju åtta plus åtta. Ja, det är 16 kilometer komma sex mil. Och så vet inte till någon människa jag tyckte jag såg ut hus som gjorde sig sista men det var var ingen mer än så faktiskt så dött och ödsligt varnas för lekade barn. Och man ska se upp för katter och så men jag ser inga jag ser inga lekena barn och jag ser inga katter heller faktiskt då. Vattenbäcken ut där eh var ju helt uttorkat i som alltså det är full fartar forsar ifrån. Det kommer från skogskärnor uppe i bergen och sen går det förbi den där skogskärnen och där har ju då... Vi är uppe och tittar där. Sveaskog har ju avverkat ännu mer nu. Innan heter det av en skogskärn som ligger en liten bit från Bosse Varvinges gård. Han kommer från Nacka där med sin Lisa för 19 år sedan när de skilde sig. Så han tog ju hit en väldigt liten en sån här från Thailand. Hon kanske är 1,50 kanske, jag vet inte. Ja, kortväxt kan man nog säga att hon är. <går> Han sa ju det när jag träffade honom i somras under en röstinspelning där. Han gillade det. Korta tjejer. Och då skämte jag till det. Korta och kåta. <går> Men det var helt dött där faktiskt, verkligen dött. Det var totalt helt värdelöst nu. alltså ja, det var inte varmt och skönt det var kallt då. Och... Men det var i alla fall ligger ner på berget var förskräckligt kalla eh nordiga vinder där. Jag kände ju det som laggar backen mot långsittande söderut så kom ju förskräckliga vinder. Det rycker på mig det. Men man kan ju känna också lite grann av solens strålar försöker värma upp jackan där faktiskt nog eh, o något. Men luften är ju riktigt, riktigt kall där och kylig och så, det är försäkligt faktiskt Så att Lokbis kommer att stänga och ha utförsäljning här Från och med den 11 Ja, det är från och med idag faktiskt, det är en väldigt stor lokal det där Det har varit handelsbolaget där Det har varit tre butiker också där, olika med väggar emellan Så att det är en enormt stor lokal och att tror mada nasto är lokal på alla dessa saker som finns där det kommer nog att ta ett år tror jag. Och det jag tänkte på att det är att de är ombud alltså till DHL tänker. Och eh, någotsits loppis har varit i salu tidigare men tyvärr så verkar ingen ha villat ta över det lokalen med någon verksamhet så att Det kommer att bli en ännu en äh, stor, väldigt stor, tog helt tomme lokalen faktiskt, men det kommer att ta tid att tömma den lokalen också. Vad ja, är det för försäljning då? Loppis i långsittan kommer att läggas ner. De äldre synska paret äh, orkar helt riktigt inte längre nu. De har gått med förlust här nu i 15-16 år. Och med tanke på den stora lokalen så får han ju betala högre hyra också för det. Eh så att det kommer att så bli en helt tom lokal, men det tar ett antal månader innan man har tömt hela lokalen. Det är enormt med saker där inne faktiskt så. Det är också hyresläget heter också varför. Efter att det är dubbla eh, rader med lägenheter högt upp där. Den här fastigheten är byggd 1936 tror jag. Och det har varit butiksverksamhet i alla år. Och sen är frågan var eh, DOL-Schenker kommer hitta en lösning för att hitta ett mm. nytt ombud. Det kommer inte bli lätt faktiskt. Ica är blir anbud för PostNord där så att det kalla de inte eh ta. Och så många andra butiker ju inte egentligen. Jag vet inte tänker man att Abbas restaurang blir ombud för DHL Schenker precis men det är väl möjligt möjligtvis det. Att de ska hantera paket också. Men det, vi får väl se. Hur DHL Schenker löser det. Jag har drack lite yoghurt här som jag hade hällt upp för flera timmar sedan Så att det har stått framme Så att det är så kallt därifrån kylskåpet Den blåbärsoppan har jag druckit upp Man ska inte dricka det som kommer från kylskåpet, det är så kallt Så att det får stå framme här I timmar och så Och jag var hemma redan vid tio faktiskt där Det var ryskigt kallt och hemska. Eh, otroligt kyliga, eh, iskalla vindrar där. Och de kändes eh, verkligen hemskt kallt, eh. fast man är så varmklädd och så. Och den här halskragen kan man ta upp också faktiskt utan att ha den här huvudan över huvudet med kardborre. Tanten går ut på åkern också där Utan att sjunker ner i djup snö Det är konstigt, det verkar vara hårdpackat På något vis då För annars så kan man inte gå på den där åkern Då sjunker man ner i djup snö faktiskt Men till och med har det för isigt Det är med hårdpackat snö där Ja, ja Det är väl det som har varit Lite av deras problem hela tiden De, Alla partier, eller många partier i alla fall Ja, lite bruset där metern. Om just det handlar en föreläsning ikväll på Falun stadsbibliotek med Stefan Lestadius. Han är professor emeritus vid KTH, aktivt i AB och då tänker jag inte framförallt på Cecilia Wikström. Men förhållningssättet till hennes uppdrag är ju lite signifikativt för hur liberalerna har hanterat det nya politiska landskapet. Vad är problemet i förhållningssättet? Problemet är ju att den ledning man har har velat hålla det ett väldigt splittrat parti på går till mål. Man har velat tala alla olika falanger och villjor hyfsat nöjda. Och det kör man bara till en viss gräns så att verkligheten käppar i julen så kan. Det det är ju liksom så att i det här fallet så man kan antingen ha styrelseuppdrag eller inte ha styrelseuppdrag. Man kan inte liksom ha båda och när det gäller det politiska landskapet, ja, man hamnar i ett läge där man tvingas välja att gå vänsterut eller högerut. Och ste hemma har man skjutit upp det här så länge och försökt låtsas som att den konflikten kanske inte har funnits så har man skapat sin situation där väldigt få i partiet känner att de har investerat i färdriktningen. Mm. Och det leder ju till att alla ingen känner nu lojalitet med det som händer i partiet. Och Susanne, ja. Susanne Sjöstedt, politisk redaktör i tidningen Ångermanlands röda ledarsida, eh hur ser din bild ut av krisen i liberalerna just nu? alltså det är ett parti som inte har de de har inte ens en politisk fråga att hänga upp de här grejerna på. Ehm um, jag håller med Victor beskrivning av att också av det här att man aldrig man har inte tagit kommandot i en enda fråga om om det så har varit en politisk fråga eller i den här krisen utan man har inväntat allmänhetens så bedömning av läget och sen allmänheten säger att nej men det här är inte okej. Okej, då tycker inte vi att det är okej och det Problemet var ju att man hade samma inställning till till januariavkommen sen när man liksom var så där vi kan inte ta ställning och så gjorde Centerpartiet det och så var det så här ah okej nu har vi någonting att hänga upp det här på vi hoppar på det och det är ju ingen som väljer det är ju ingen som väljer ett samt parti mm. men när vi har då en så framträdande politiker som Cecilia Wikström ändå har varit i i liberalerna om när hon nu går ut på morgonen och säger att partiledningen är ryggdronslös Det är de blöta fingrarnas politik. Man tar beslut efter de vindar som blåser. Stämmer den bilden, menar ni? Ja, det, alltså, det tycker jag nog faktiskt att man får se. I alla fall verkligen det intrycket man har fått de här senaste veckorna. Och det är väl, som du berättade, Cecilia Wikström sa ju också så här. The, the bottom är inte nådd, den är ur. Och <laughs> det är möjligen att det faktiskt är så att det blir upp till nästa betyderledare och ser om det går att stoppa tillbaka den där proppen eller inte. För just nu så känns det en de lång port. Men hur mycket är det där ord i affekt? och missna. Vilka är det en analys? Nej men jag delar nog egentligen den analys som man har hört det tidigare att det är precis den bilden jag har fått också. Att man, har, man har försökt stå på och stila samtidigt och det, det fungerar ju inte. Sen, sen får man nog försöka separera den frågan om det dåliga ledarskapet mm. eller vad man ska säga. Det, är, det känner ju Maria om själv att det har varit frågan om så det kan vi väl vara ganska tydliga med. Men sen lämpligheten i Cecilia Wikströms upplägg, det är ju... tycker det är ett problem. Man kan ju inte blanda ihop de sakerna rakt av och säga att hon friskrivs från ansvar då för den situation som finns. Det är ju en bedömning men jag tror att de allra flesta potentiella väljare tycker att det är ett lite märkligt upplägg att eh, ja för att inte tala om den här bostadshervan som en annan riksledamot har eh, translat in sig men Cecilia Wikströms upplägg hon står ju öppenbart för det. Och det är hela ju henne någonstans att hon var ju beredd att, och säga att ja men det här är ingen konstheter så här gör vi. Jag tror att Liberalernas partiledning sent om sidor gör nog rätt bedömning att det där blir svårt att motivera för bredare väljargrupper att det är lämpligt att ha styrelseuppdrag, men... Det är hos Sido. Hon har ju rätt i analysen av ledarskapet, helt klart. Och det här med partilojalitet någonstans då? Hon sitter som EU-parlamentariker, hon skräder inte orden idag och hon har ändå gjort någonting som hon själv menar är en målkonflikt. Ska man förvänta sig någon form av lojalitet ändå? Ja, men jag tror... I de här omdömen om sitt eget parti? Men... Ja, det hade man nog kunnat göra. Men jag tror att det är det just som jag var inne på lite tidigare. Det är det som är det stora problemet med hur liberalerna har styrt sig själva de senaste åren. Det är ingen som känner, inte ens Cecilia Wikström känner att hon verkligen har aktier i det här. Jag har nog kanske aktier i annat, det ska jag inte gå in på, men menar är mer billigt om färdriktningen och det partiet håller på med. De ingen i, i det här partiet verkar känna att det är, vi vi står bakom där. Man jämför med hur det var för Centerpartiet när de stormade som värst kring dem så hade det hela partiet någonstans investerat i en ny riktning och jag i löv som ledare och därför var lojaliteten väldigt stor. Här känns det som att alla känner sig mer eller mindre lurade. Ingen känner sig att det här är det är, det är mitt projekt det här. Det här är något som Björklund och har hållit på. Ingen är lojal med projektet. Och det, det kanske är var... logiskt. Jag vet inte men det är ju inte bra för, så, för partiet. Så, så hur hannade man där för det som proppen har gått ur platslet att uh, det är bara fritt fram nu. Uh, båda du nämner ju Emma K som Lövdal alltså som lämnar partiet efter kritiken att hon nyttjar sin makes bostadsrätt eh Bodehon och Cecilia Wikström säger ju att det är ett fekt parti. Hur handlar man där? Så sant sjöstet. Jag har varit med i just den här det, det har blivit det, det är ett parti som efter förra valet ska alltså förra katastrofvalet två veckor senare så var det, jag Jon Görklund ute igen och bara jag har jag har, lö, jag har lösningar och svaret på frågorna var för vi gick så dåligt för två veckor sen hänger på mig eh, och sen blev det ingenting mer av det så gick man till val en gång till och och nu helt plötsligt så har det blivit personfrågor istället för för ifrågor eh, det är fortfarande inte en människa de kan ju inte gå till val de kan ju inte gå till ett, i, in in i en vallrörelse nu med eh person det här personfokuset och de har ingenting att ersätta det med. Det är det det ser jag som politisk redaktör som det stora problemet att om de hade haft en enda fråga och hänga upp en vallrörelse på som inte handlat om en person. Men de har EU-valet eller EU, det verkar ju vara deras stora vara fråga. Jag fast det fortfarande det är, det finns ju inga det finns ju inga detaljer. Vi gillar EU är liksom den liberala linjen. Eh man gick in i en, en januariöverenskommelse som man fortfarande har svårt att formulera sig som som någon slags vinnare av eh och det menar det kan får kan sätta sig och och rabbla saker som jag skulle se som en som en liberal vinst. I. Varför hoppar man inte på det? Varför tar man inte superkrädd nu för LSS ehm omvändningen eh där man kunde höra man hade kunnat liksom bli supervinnare här. I stället så fastnar man i de här små sakerna och, och det är nu du, folk knuggar händerna även inom partiet tror jag för chansen att få kalla partiet och partiledningen feg och Det sa en sjöstet säger det eh politisk redaktör Ångermanlands tidningen Ångermanland. Viktor Bartkron sitter i studion också tidigare dagens nyheter nu snart på tidskriften Kartal och Karin Svanborgsjövall VD för Tingbro. Vi ska prata lite om kristdemokraterna också och kanske inna med lite om bojleten i stort också. Mm. Eh om vi bara tittar då vi pratar liberalerna eh om vi tittar på kristdemokraterna kort då 10,6 i senaste årt nog siffrorna Expressens demoskop eh Ondarval idag så skulle de bli fjärde störste partiet. Ja, det är väl en facett av det vi har pratat om tidigare. Det här med att partier som inte klarar av att ställningen eller som är oturliga straffas väldigt hårt. Det går dåligt för småpartier, det går dåligt för för partier som har svårt att hålla ihop sina väljarkolleger och det går bra för partier som är som är väldigt tydliga och det är ju kristdemokraterna på man säga. Är det här det mest dynamiska oppositionspartiet just nu? Ja, det får man väl säga. Det är väl man verkar ju tycka det i alla fall i och med att det är ju med det dit som de kanske strömmar i första hand men men jag absolut det är ju det är ju faktiskt så. Det är många partier, nästan alla har ju ställt sin för att behöva om pröva vilka är vi? Eh, vad är vår roll i det här? Man menar pratat nu i fem år om ett nytt politiskt landskap, men hela den processen som ett sånt måste leda till. Den sköts ju upp i ju med decembervalet sen och de fyra allianspartierna gick till val på så via alliansen och de rödgröna pratar om tryck röd göra samarbete och socialdemokraterna värjar på båda som alltid har varit då om man tittar i ett 10 15 års perspektiv i alla fall. Det som har hänt nu efter valet det är ju att det här börjar hända på riktigt att folk partier tvingas söka sig nya identiteter och det lyckas ju bättre för vissa än för andra. Kristdemokraterna är ett exempel på ett parti som verkar ha lyckats med att säga att nu är vi det här. Mm. Så det är ju den här stora utverkningen på något sätt av de nya konfliktlinjerna, de nya trenderna i politiken. Det är det vi ser både liberalerna och kristdemokraterna. Ja, det är en del av samma samma process absolut och där kan man ju titta på att det är väldigt kort tid sen som det var kristdemokraterna vi pratade om på det sätt som ni nu pratar om liberalerna där man tyckte att de har inte alls lyckats de de har sökt nya väljargrupper, de har inte kommit och kärnväljarna försvinner iväg eh allt kortskogen och kommer och och ur riksdagen men det krävs ju ett val för att det politiska intresset och medvetandet ska verkligen vakna på bred front och för att sätta sätta fart på folk bryr sig inte jättemycket mellanval men forskare men jag baserar mig på en fullständigt enig forskarkår och eh, i alla vetenskapliga tittar så finns det ju man kan diskutera detaljerna i det men i allt väsentligt så är den total enighet ja jag vet köket här och fällde på Med och så, men jorden så man det är kallt från kylskåpet så att det får stå framme alltså. Eh och det är fortfarande gäls ute det här fuktigt så så. Är det marscher. Riktigt kallt och kyligt och blåsigt nordiga det vindar 5 km/h då. Den gamla grusbanan det här genom träsket. Med röstinspelning där. Det kommer lite en äldre en liten guppi med glas över och mössa på huvudet av antera. Gubben gick runt långsjeterna på Trädgårdsberget och han gick hela sitt vägen till baksidan längs utan. Jag har förbättrat också kvalitén på röstinspelningen här. Det var inställt på telefon. Så nu är det inställt på radio. Och ytterligare förbättring blir om man tar CD-kvalitet. Det får lite på oss också där och bakgrundseffekter kan man välja nämligen att tänka lite på det. Just nu är det en stenkorridor så att det är lite akustik när jag pratar ute. Jag kan få det att låta som en större konserthall då eh och så. Det är olika ja ljudeffekter så att säga. Så att det låter jag tänker det bättre dessutom så är Det är kallt, jag stoppar ner in mobilen innan till där. Och så måste jag tänka på att hålla avstånden. Vad säg jag? Så nära mikrofonen som möjligt. Det sitter ju kameror och mikrofoner på bägge sidor. Man sätter ju frammikrofonen som jag pratar i. Hålla så kort avstånd som möjligt till fram fram mikrofonerna. Jag tror att det är en silverbete helt enkelt med någon helt sötta nog lägga bak henne. Att det är så att det finns ut över vägen som går upp till där Gabacken också, inte helt säker på det. På full fart på Hilsutetån också här, det bara forsar fram. Den är antaget 850 faktiskt där. Den är ju lika gammal som den här gamla bondgården och den här stockholmare köpte för 1.3 miljoner. Nej, han har inga hästar och så, han har ingenting. Hästtransportskärr har han han yayir. Ställer upp han ju firma där som Stockholms goden men han sa att han ställer upp sina det som tillhör hans firma där. Containrar och material och husvagnar och sånt. Och en kille i smalare 25 hästar föruter. Han kom fick klaga på. På grannen och där. Han sa att hon tvingades nu lägga och Hilsutån, Hilsutån där. Hilsutekanalen kanske. Kommer ju från Dammsån. Man ser en jappla sluss bort där. Det finns faktiskt en bro över där. Och den delar sig också i själva Hilsutån. Ja, så finns det också ett tomt och det är ju den här gamla bondgården till eh äh, äh, ska vi säga äh, hästtagar som det gick fram. Betesmarke då heter det helt enkelt, där så tillhör gården också där. Men där Stockholmar verkar inte vara på plats alls där. Det är fullt med snö och så. Det där bäcka rödslitt värre. Stugorna är i bra skick och så. Och det är tyvärr inga djur men det kommer ju ladesvår där sen i sommar. Huska båder takpannorna där de förut hade ju 25 hästar och tupp och hönor och fet katt också. Jag ska säga att den här helt söt kanalen går i rör under de stora åkrarna, de stora odlingsfält helt enkelt. De odlar råg och vete där. Det går i sjökt under åkrarna. Det ena går ut till Vällingen och det andra ner till Läringsberg. Det var jag så att få vara helt enkelt då vattenkraft. Eller av vattenkraften så gjorde man ju eh, elkraften. Där ackumulatorhuset som är där. Så det är lite kvar bevarat där i eh, Rällingsberg. Eh man har rivit mycket också. Det var Hägatan och Linnbanan och sjön och å, och och sjökvarnen faktiskt de låg 150 meter längre norrut där. Man kommer loss ner på digitalet där. Det borde gruvarbetet också med hinsette vägen. Där finns en stor eh, böjknut. Man har ju sanerat klotter där. Jag tycker det är tydligt att man hade eh, korsnings korsnings jävlar. Och sen står det någonting stort. Portar med klotter. Vi har reta det av en grupp. Det är ju trea skog som dominerar här och så reder de nå det djuplängre bort mot sätet där i Mellanskog och även norrut så är det också Mellanskog och kardedina annars är det ju bara svenskog här. Men längre tillbaks så var det inte alls svenskog, det var Korsnäsverket nämligen. Det vet jag inte om bara svenskog så bytte namn men det var ju en sak för kostnadsverket så lägger skopen här lägger jag tillbaks i, i tiden. Vad det som jag sagt eh Görsans vik. Ut med 270 där. Eh, det var ett del heter Gustafs nes. Det hon eh, pappfigur där som vinkar i något fönster då. Ut den huvudet som stinar i vilket med fönster där det var såna pappfigurer som ska liksom hälsa på folk där. Det heter Gustavs Näs Och den här stora gula byggnaden som ligger precis på 270 avlång där om ni har sett den så På 270 där så är det en ombyggd, det bodde ju, det bodde ju gruvarbetare där Det bodde ju Det bodde ju gruvarbetare också inne i själva långsutten här Inhygda i bostäder och lägenheter också där Jaa det är de här egenskaperna som fanns på den tiden vi kan trippet men men ja. Det var några typer av hus så så fanns det också. Ja, Tullings på vägen hade ju också där. Det var eh väl två hus på sidan där eh, med två våningar och så var det ett hus på den andra sidan den här borta och rivna. Och ja, där ser vis kvar det två en stolpar. Så att det kan man eh, se. Och vi gick till husen så att säga. Ja, det har rivits enormt mycket här. Det är väldigt mycket som är borta faktiskt där. Det är rätt svårt att fatta. En idrottsplats som ligger död och död faktiskt. Det, ser nå det händer ju ingenting på den idrottsplatsen på sommaren. Det är ju dött. Det är alltid några matcher och så. Det är väldigt märkligt faktiskt det. Det är en fin lägesanläggning också där i Malmö. Röver vetarna att dansbanan med. Det är naturligtvis inga musikgrupper som kommer hit och spela och så. Det är helt dött. Och det hade 25 butiker och så vi hade en polisstation och kommunalhus och djurvaktstation och radio och TV-affär och det var fem stycken mindre ICA-butiker spredda, flera kiosker, herrkläder, eh uh, järnaffär, uh, cykelaffär hade ja, vi. Eh uh, sportaffär jag hade. Eh uh, uh, OK-mackan OK med personal det var. 25 butiker höjdes och det har vi in inte kvar nu. Såna lokaler har, har de tömt det där. Den enorma lokalen på Hyttgatan som är en riskligt stor lokal som är helt tom, men de är ju gamla så att Nu uh, lägger de ju ner då helt enkelt där De har försökt att sälja det hela men det har inte lyckats Men det kommer ta tid för att det är en Väldigt stor lokal och den är fylld med saker där så att Det som inte går att sälja får man väl, jag vet inte vad det tar vägen dit, det måste ju tömma och ju tömbar den där lokalen faktiskt och det var så en ganska stor lokalhyra också faktiskt där. Och det har gått med förlust i typ 16 år. Då suttans Lottiesa. Och det är väl dubbla raderna av lägenheter också högst upp där. Det är byggt 36 och det har ju varit handel på laget där. Det har varit tre olika butiker. Man kan se på gamla bilder med väggar emellan, som är rivna där. Ja, vi hade ju konsum också här. Där Abbes pizzeria och restaurang ligger hade vi ju konsumbutiken här, i hela lokalen. Och sen byggde man ju om där faktiskt, i en vägg emellan. Vad heter hon från starten här? Butiker för damkläder, den här tanten, men hon har ju bara öppet någon gång i veckan och så. Det är så lönsamt att alltså ha någon butik i lågset någon ser idag kläder. Eh uh, ja. Det var det mycket här. Jag tror vi har haft uh, folksam också där, inte oplan koll, om man ser det så folk samlas. Gör ändle uh, begravd i spill och så öppet uh, två timmar på tisdagar tror jag. Ja, uh. uh, det är väldigt sött. Vi har väl ändle två såna här. De uh, föresörsker också, du vet. Det köjar när salongen eller så har vi väl också. Men det verkar ju stängt och så om man tittar det. Det verkar att vara några kunder och så det är helt jag. Det, var det på de runda stolarverksarbetet på Eras till kloster då det. Det ser ut som förr spelet runt där 70 faktiskt. I randomate vi så nytt 70 så hade vi 1001 stolar stålverksgatte det 1970 tror jag va eller 71 1100 och nu är det nere på våra brygssamma ett hundra kvar. Men det tillverkas ju faktiskt fortfarande stålliga också utan här så att det är ju inte helt borta. Men då har beteln har ju gått ner otroligt här. Det är minskte med 1000 när beteln så 1970 det. Bam. Man tillverkar fortfarande stål faktiskt i Låsutna och Sötte. Tack vare era stil, kloster A och B. Tidigare kom vi upp lite på ytan och vi vill ju bli mer öppna och pratar om det. Men när vi söker förklaringar till varför det här sker ser vi fortfarande inte riktigt där. Men i reportagen så kan man läsa att de här killarna till SBT förklarat med att de sätter kontakt är ni att när de har tjejerna och att det koder de inte förstår så det blir eh så det blir lite missförstånds där och, och och den förklaringen håller ju inte riktigt heller för alltså BPT är det ditt land som man kan idag som är ett uppfattat kort det är inte så här det är diskur det är inte som att man får kontakt med tjejer på gatan när man pixlar upp dem och om ringar dem och så så det här är det man kan läna dig till på och måla på med och vet att det är beteende det är whatever varför gör hon de det då Eh läggna jag jag håller i spilen i just det här för de har jobbat med de här frågorna. Eh vi kommer i kontakt med de ungdomarna i tillsammans med i Isla Moluwedge där på Rik kommun nästa månaden men kronaliskt för vi menar att det det är ett möte med svensk kultur men någonting aktiveras. Ehm Alltså, kommer man till Sverige som är stark idolatiskt samhälle, sekulära samhällsmedel, liksom synen på kvinnor, och går ner till tunnelbanan i, i, i slussen så ser man liksom mina konster med män och så allt det där. Det skapar en förvisning av vad Sverige är, är för ett samhälle. Samtidigt som vi i Sverige inte är duktiga på att förklara för människor som kommer till vårt land vad det här är för ett samhälle, och då blir det gränslöst. Men vad är det du menar då när du säger att det är någonting som aktiveras? Vad är det som händer med de här unga männen då? Nej men det blir det blir ju helt löst. Eh ehm när när när när det inte så då är det de med killarna oftast så kommer mitt så här utan utan föräldrar, utan utan släkt. Eh de är, de är vana vid sociala kontroll vid de här länder med BPMPC så som de gör i Uppsala centrum i vissa länder så får det konferenser man drar ner familjen i namn med studs. Sen det är som det är politikerdikter sammhela i Sverige så saknas de här sociala kontrollerna. De har inget att stå till svars till. Ehm varför det hade tebete. Man får vi se det beteendet. Så de gör det lite grann för att de kan helt enkelt då. Ja, och svensk polis och så som vi hanterar frågorna, det skrämmer inte på samma sätt som det skrämmer i ens hemländer. För där får det stora konsekvenser. Alltså, gör det så som man säger i enskare stan, i Marokko, i Syrien, det kan bli, blod, bli blodfäider. Mm. Men här upplever man att det inte finns några konsekvenser. Jag gissar också att det här gäller ju inte på något sätt eh, alla unga män som kommer nya anlända eller från Afghanistan är det så också att de som inte håller på med det här de dras också över en kamp på motsatt det blir ja. finns en risk för dem med det här på något sätt ja petan och det här är så viktigt att tillägna majoriteten av de här ungdomarna är extremt att de ska bli integrerade och bli en del av vårt samhälle de, eh de de brown managers men det finns en signifikant liten minoritet som ställer till det eh och förstår ju för den här ordningen också för att majoriteten av dem då vill gå till en speciell för de bara hänga och bara eller gå till simhallen och simma eller gå till kanske är lyssna på musik. Men det finns heller inte ute med det telefontelefon till det och ha och, och då spela dem också de känner de sig rätt tagna. Mustafa Bakiri eh tidigare polis jobbat mycket alltså med ensamkommande unga men vi ska koppla in ytterligare en röst nämligen Erik Pelling socialdemokraterna kommunalråd i opposition. Ja, jag tog in såna här eh, kexchoklader, vad heter det? Eh, ja, det är så att det är runda eh, kex med någon vanilj i. och eh, icke-juice där och så. Öppet tidigt här och kom ut tidigt. Jag var hemma vid tio där. Då är det kallt och blås och så. Att det är en kilometer mellan Hinsheten och Läga-Vacka så att den här svängen vid brandlogg sätten och Rändlingsberg eh himsötan Larga backen och sen ner jag tror att det är mer än 4 km, 4, det är 4,5 jag tror det är. Täck ett 5 km faktiskt med den här blonda damen också där. Eh så går man i hisk blir fart och så faktiskt så med armarna där. Och när jag kommit där också genom Longspin också och joggat och så förbi Lillebackarna då det går persel i hålen och gjorde vad det jätte där förut va. Lite hickar där och så att då var det ute på 270 där då. Huvudvägen tillbaka så låg det mycket på också gjorde vi tillfälle här. Jag tycker så hейt det hände. Eh men lite för så tyckte jag bara sa någonting faktiskt så han är Longsby igår där ner där på korset kom den där tanten där med. Vars eller väst. Hon var till på vägen till postlådan då. Jag sa hej två gånger och inte fa sen så gömmer någonting tillbaks där. Eh och, och vi passerar knut som en delar gård. Det står en redator utanför ett stort hus, men man ser ju knappt 1000 alls någon människa. Men jag är likadant var ända gång. Det borde ekor i ladorna där också i konceptu faktiskt så. Den här tanten med varselvästern där och gick till sin postlåda så så att hon var sopla där då. Det var ju förra sommaren när jag kom på en cykel där, det var ju torrt och varmt som var jag var inne i Helsicke. Jag tror det skedde två gånger och så sitter hon och vet bor där. Men sen först jag kom så läste hon sig upp, öppnade dörren och gick in i stugan direkt. Så att hon verkar inte vilja hälsa och så var det gasigt i det. Ja, vi igår och vi knöll sager i går att hitta hur det ser ut. Vägen går ju lite bit bort där och så vi ska ta. Har inte bilder och så i sommar. På stugor och hästar och Ja, jag såg några hönsen också där i Noksberga där med. Inne inne är in ladan där. Med hästarna, det är en grå häst och så är det en häst mamma med. Två föl och det minsta fölet är väldigt litet. De är inne i stallet sen när de är ute på dagtid och sen är det också höns där, tupp och höns som man kunde se genom ett fönster där de tittar på mig faktiskt då. Det är de som är ute och sprätter där på sommaren ute på gården faktiskt, men utan att här, komma ut på själva långsbevägen där. Det finns inga, inga staket och så, eller stängseln emellan, så att de skulle kunna ta sig ut på vägen, men det, det gör de tydligen inte faktiskt det. Och ja, jag hälsar på den här tuppan också hälsan där det här gamla bondgården i Logspill för det är 13e. Eh, det står öppet där faktiskt då. Det ska vara anki där faktiskt. Jag ser ett upplåst haj också som är upplåst och hänger i luften och sen är det några cykeljud och ser diskar som flyger omkring. Fågelskrämma med ett smalt bena så. Eh ja, det ser konstigt ut det där. Det här gamla mjölkpallarna är kvar också där. Eh längs bevägen 70:e kan jag säga att det och våra att... sopor bara högt ser ute på vägen där faktiskt så. Och... Man kan till och hoppa över där faktiskt så. Och... De här mjölkkanorna. Det var jag på den gamla tiden. Då var det avdragna lastbilar med två guppar i. Och de här mjölkkan, alltså lastades på flaken helt enkelt där till Järken centralen heter det på den gamla tiden. Man det blev ju sånt ala. Och det nu betyder. Ingen då, det kan väl betyda faktiskt ala. Eh och det blir så här tankbilar med slangar som suger upp järken. Och nu mera kan ju kossarna också de faktiskt bestämma själva när de vill björka sig själva. De sköter det automatiskt. Det är också mycket märkligt så. Ja, kanske inte på alla gårdar Det är otroligt teknisk utveckling Förr var det bonden som bestämde När korna skulle mjölkas Men nu kan kossarna själva bestämma Om vi tar oss in där och, Ja, det är automatiskt Som det mjölkar ur De där spenarna där Jag har ju druckit riktigt Kogölk också på 60-talet Där uppe på vädder då I korsningen till Gåsvikt då Bunden hette Sven och jag tror vi cyklade dit och köpte en riktig fet kogjölk faktiskt av gubben. Ja, han är ju döden att du twister var ju på 60-talet där. Jag har en bild från 60-talet också. Kanske i sju år där han håller om med en liten kviga där. Jag rafsade lite gräs åt den och hade en liten plastpalja med vatten där faktiskt de andra kvigerna var så rädda som de försvann in i Den där i låskogen som Sjögren seglade också där. Ja, jag ska säga att det där var inte Sjögrens djur. Nej. Det var en bonde som hette Sven som arrenderade för Sjögren hade lagt ner sitt jordbruk eller djurdriften där på 60. Så att i de ladorna så kunde man hoppa i höet, men det fanns absolut inga djur alls där. Inga kor och inga hästar eller någonting. Ja, det var en katt som hette Lotta som var lite halvblind, det minns jag. Det är så länge sedan det där. Den här blonda Bengt och jag brukade leka cowboys indianer. Det är förskräckligt länge sedan det där. Det var någon familj från Stockholm också som hade en stuga också. Med en lekstuga på andra sidan. Ja, och alltså min kätte var vad heter den här vägen som går upp till havet där förbi Västernester. Vad heter Shanette, tette flickan faktiskt. Jag fick följa med henne in till stan i går där det vill säga. Och så bodde det en gammal tant också i kurvan där som heter Maria. Hon var förskräckligt gammal. Alltså på 60-talet och så går det militärer också faktiskt där trupptransporter från norrtälje regementet till övningar till eller från övningar och väntar där då. Jag fick försöka be en gång en tant som heter Ruth Sjögren. För hon lagade mat åt åt militären faktiskt. Upp i havet där. Övningsområdet och så och logade bort till så datorna så att det fick följa med henne vi till för det faktiskt var ett läge så att det och jag satt på 1960-talet då det var, var gubben som heter Eskil där vi önskade vi hade en liten tvärfärg papegoja där som naturligtvis började sin näpp kunde öppnas i lilla lucka själv där och smita ut och flyga iväg och Den här gröna tvärgpappegoyen och Agarpolis flög ju naturligtvis upp i en stor grön björk. Ja, högt upp satt den och grön var den. Bladen var gröna så att det var ju svårt att se. Mormor stod där med en fågelbur och pinglade med pinglarna och skrek att den skulle komma ner. Efter mycket om och med han så blev det väldigt hungrig där och kom ner igen faktiskt och satt sig på gubben Eskils keps där och där på något vis så fick vi faktiskt in där i buren igen. Vi satte en ståltråd faktiskt där för den hade så stark näbb så att den kunde vända upp den där och smita därifrån och flyga ut. Jag hade väl en annan dvärgpappigor också, papegoja också som smet ut ute på vägen. I Haninge där Jag var ute på natten var den faktiskt och inte små kalter den så lite. För den hade liksom blåst upp sig där på ballong. När den var tillbaka i buren. Så att den hade... ...illbringat natten utomhus faktiskt. Det var nog kallt det faktiskt. Måste jag säga. Ja det är mycket snö här. Det är kallt. För att skräckliga veta det. Ja det blåser så kallt så att man får ju... ...hemskt. Men det var lite... Vinter är skyggen istället på slutet där va. Jag kände det här hade du tryckte på i ryggen på men så att Jag gick så rätt håll ju sådär åt trea hål där för vindarna kommer ju eh norrifrån. När jag förstäcket var blågost då hade det sig. Ja, vinter är ju varma sköna. Men vinter är alltså var kall. Kallt så inni. Det var här var det näven 10 faktiskt där och så har fått det väder ut så mycket här för det blir för säkert kallt i regnet man tror man håller på att frysa ihjäl och få frossa och så. Man får vädra ut lite lite mindre där och kortare tidsmässigt och så. Men det är bra att komma ut en sväng också så att man blir lite. Om ja, man är ganska varmklädd och så när det är opåhågnit men de här vintarna så ja. Ja, jag sover då en människa här förut när jag kom in i låset den här. Ja, tittar man nu så kan man väl se några enstaka som hittar. Rör sig jag ser ju ingenting ut här i tilltäpte så att säga. Ja. Då har insyn och eftermiddag solen är förskäcklig faktiskt så att det kan inte ha det visigt rakt in. Så att jag har täckt tätt för tyvärr. Försökt att inställa men dels för insynsskull då. Eftermiddagssolen är förskräcklig här uppe i norr. Den lyser rakt in i vardagsrummet här så att det går ju inte att ha så heller öppet. Då ser jag ingenting faktiskt. Jag blir helt förblindad. Det är som en strålkast där det är rakt i. Det är ju trilligt. Nu har vi några tv-kanaler här som inte vill synas. Jag tror inte att det är något fel hos mig. Det är svart i rutan där faktiskt. Och... Det, är inte, det, är inte, det är inte hos mig det är fel faktiskt. Det måste vara satt basen på något. Vi har varit så där förut också, att vissa kanaler inte... Det syns ingenting, det är bara svart i själva rutan. Antirobot-systemet som man ska köpa in från Ryssland, så här. Ja, 11 mars, vi har väl vårdavgämning. Det ska vi väl ha sen, kanske, va? Vad kan det vara? Dag och natt är lika långa vårdavgämning fabriken var den 21a vi ska vara den där klockan också är den sista söndagen i mars här. Vi får se om det kommer att flytta på eller så. Här snart. Det är snortet. Förut med snö. Men skött hyllingen har ju sprickit upp lite grann där. Så att det kan det ju köpa när här. Skrenande fiskbås eller skrattbås i hundratals den och skrena hase. Då ska ju häcka vi skött hyllingen varenda år. Och skrenat på korden också tillsammans med massa skrenande kajer också här som är ganska busiga faktiskt. Flyger fram och bak och kråkar och så. Ja, minns jag bäst, det var det förskräckligt mycket kråkar och kajer. Det var ju nå tusentals faktiskt sina gigantiska flockar som flög fram och bak där. De skulle väl stanna bara, de skulle kvarta på natten faktiskt då. Eh, som en helt kokfilm faktiskt det var gigantiska flockar med kråkar och kajer så flyger vi hus takarna över, över släktnegatan och så. Framåt och, fram och bakåt upp i luften där det var svart faktiskt då. Det är lite kråkrokar i här också faktiskt. Inte några rutor. Eh några rutor ser man inga. Det kan bli en ja, allmöjligtvis kan man väl kanske se krajer uppe på åkern eller där som pickar och så ja. Kanske men. Lägger norr så ser man inga kajor och kråkor man. I långspinn, långspinn och i jag tror det är västerbyn också va. Ja. Långspinn och västerbyn. Där kan man se kajor och kanske även kråkor. Men inte uppåt norr ser man inga kråkor och kajor det är väldigt märkligt det är mycket som är konstigt här uppe faktiskt. Man ska gubbla på allt så. Ja, det är mycket som är märkligt här faktiskt så så. Men det är ju orsaker väl är det mycket folk som utrörde på sig där eller rörde på sig faktiskt ovanligt mycket i sin kar men gammal tant faktiskt i mitten på långsbevägen och drar en barnvagn. Och så var det en karl med v v också där då konstigt måste jag veta. Går i mitten på vägen och drar en barnvagn. Det är inte så lämpligt i trafiksynpunkt. Nej. Men det är ovanligt mycket folk som gick omkring och rörde på sig kan man säga. Hojje, jag har ju en en podd här som heter Vandringsturen. Och den spela in när jag är ute så att säga. Jag pratar i min bil inte. Da, recorder free. Helt utan avbrott. Och då jag när jag pratar på, så att säga, men bygga stanna och vila också där. Och hämta lite andan och så. Inte bara gå på hela tiden. Nej kom här, han ska tidigt faktiskt, han var bara över 10 tror jag. Mm, faktiskt. Inte grann genom att ta med någon första. Han står på plats. Han rapporterade det här och nu och vi hörde eh rösterna och vi vi hade honom direkt på platsen och det var ju hans signum lite grann att han åkte alltid dit. Han var alltid nästan först på plats. Det var en fantastisk eh, begåvning som han hade. Mm, han jobbade ju här på Studiot på sommaren ja. också. Alltid. Han kom hem då och så och då brukar han varva ner lite grann. Han sa till mig hela när nej, men man måste ju komma hem och så producera man lite Studiot och och varva ner. Det var hans bild. Ja. Så att det var alltid lika roligt när han kom hem och det var alltid lite fantastiskt att få höra honom i radion. Och för alla er som inte har lyssnat på Petri dokumentären Mordet på Nils Horner, gör det så hör ni ännu mer om alla känslor kring honom. Det mm. ska sätta punkt. Det ska vi göra producent idag Karin Mixström och sändningskoordinator så. Ja, det var bara så första gången som. Det sägs ju att det gjorde faktiskt då har förlorat en en medarbetare i så här farligt område men frågan är om man om man skulle egentligen haft Nilsson Kabul, eller Kabull eller Kabull hur det säkerhetspunkter faktiskt det var en riktig tveksamhet där. Jag kunde bara medveten om att det värsta skulle kunna hända faktiskt där. Och det var kanske så att han misstänkte att han var engelska gänte så var hans mamma ju tyckte han var ägnande. Och i en förskräcklig händelse. Eh. Är det så hon är det? Det finns en dokumentär där i Sveriges Radio Play och lyssna på. Tillverkaren Boeing när fler och fler flygbolag väljer att ha den aktuella flygplansmodellen ur tjänst som en direkt följd av olika. Ja, den där konfekten den konsumerades i en skrämmande takt. Vi handlade knappt till Hamburg innan hinken var tom. Trots att de vuxna gång på gång sa åt honom att vi skulle äta lite. Ta det, det, lugnt, det lugnt nu barn. Ja, ta det lugnt. Ja, i alla fall reaktionen från resan var ju hastig får man väl ändå ändå säga. Det började stökigt där nere. Och ett oplanerat stopp fick göras på en rastplats längs fram då längs med autobahn. Så jag och min kusin med raskaste del kastade vi oss in där på något sorts das för långtradarschaufförer. Och det här var första gången jag såg en så kallad ståtoalett den synen var så grov att jag nästan började gråta. Trots till och med att jag började känna det gråta. Min kusin fick liksom trösta mig. Han hade sett dem här förut och han hjälpte mig då förklara det att den här stora stålväggen den var helt i sin ordning. Eh och det var där man skulle uträtta behoven emot. Och det fanns då handtag i väggarna som man skulle använda när man lutade sig bakåt och siktade in bakhanden så att säga. Ja, nu var det bara så att en lagerhinken den hade gjort att eh skjema säga det här på ett fint sätt det är vetet till Erasmus det som kom ut där bak det kom ut med en väldigt fart och man kan väl säga att det som kom ut det liknade faktiskt små hårda lakridspastiller kan man väl säga och de här små pastillerna när de mötte den tunna plåten då uppstod ett otroligt ljud och det är väl här Ja jag nämnde att det var några tv-kanaler här som inte syntes för det var svart i Det är dumt. Det var nog fel för ett också tidigare här eh genom åren. Men nu säger jag att samtliga kanaler verkar vilja fungera när jag trycker här. Men så det sätta var inget bildsmöjligheter. Vi har ju satt det här. satta.se tidigare hade våra eh kabel-tv kanske. Ja men öre som det ska. Det fungerar kanalerna. Jag tror jag står och försöka göra så här ny kanalsökning där. Det var inte det som var felet så att säga Utan det är bara att avvakta där Det har ju förekommit också ibland att det har varit Någon form av fel På kabel-tvn så att säga här Och då får man helt enkelt avvakta där Så kommer de teknikerna att fixa det Och idag hade vi 11 mars Eller har vi 11 mars Och Och Jag har en stationssida också här för att lyssna på Teräx sändningen. Eh uh, i TuneIn. Antingen med mobil mobil webbläsare på adressen tunein.com. Och då söker ni på Sverigekanalen och väljer Sverigekanalen 2D. På ja, mobil webbläsare tunein.com i sökfältet skriver ni Sverige kanalen. Sen trycker ni på på Sverige kanalen 2D. Eller det Juniorappen. Och likadant där. Ni söker på Sverige kanalen och sen ska ni trycka på där det står Sverige kanalen 2D. Så att ni har vi en stations CD för det också. Men har inte haft det tidigare. Då kan ni lyssna på de här direktsändningarna som för tillfället endast sker från HP 655 som C-datern håller på med lite uppdateringar och så. Och eh, man vet aldrig om det dyker upp det där att den ska starta om och så. Det är inte så kul med att vara tjafsar men det är mitt uppe i direktsändningen. Det kan vi inte hålla på med. Men eh, nu är det slut med Loppis i alla fall. Nu är det utförsändning som gäller då. Det kommer att ta ett tag va. Försöka sälja ut allt som finns där och sen ska man tömma hela lokalen också. Och så blir det en stor lokal helt tom. Jag var faktiskt där ganska tidigt på morgonen igår och köpte ett nytt paraply där. Det var lite fint faktiskt. För det förr hade gått sönder. Och det är lika bra också för att elbolaget på det här bara bryter faktiskt. Sen kan man inte köpa bara pryr längre längs utan här då får man fast han bestämde på nettet. Och Loppe sa ju också varit ombud för DHL och köpänkenheter. Så det är väl att köpänken har fått problem. Man måste hitta nytt ombud som man förut och sälja det upp istället. Ja, befintligt eller till ny verksamhet men Det blir nog en tom lokal då faktiskt vad jag förstår. Ja, jag är ju inte helt säker på om det. De tycker att det är en ny butik i lokalen så att säga, men jag tror inte det. För det blir ganska läge sen nu höstas tror jag. Vad var det sa du där? Men så blir det låter ju svårt med en helt tom lokal. En stor som attan där. Och det blir inte kul det faktiskt med ännu en så stor lokalen. Ja, nu butik som ligger deras så här butik med det. Växna helt. Har varit gått med förlust i alla år. De har aldrig gått med vinst. Det har stått höga hyra på lokalen också faktiskt där. De är äldre också. Gubben har jobbat på stålverket därifrån Finland och med. Är... Så det är väl känker måste hitta nytt ombud och det kan inte bli så lätt. Det finns inte så många butiksväxlar bett det kvar i uttaget där. Lok 17 är bara några få faktiskt. Vi får väl se. Vi vill lösa det. Varså lika butiken i uppe på Postnord. Ja, när eller Nils ordar så tycker jag kanske att Svea så gjorde ett misstag akut av honom. Rapportera från Kabull från till eller Kabull. Käget Nå vad är den farligaste staden faktiskt där i Jag tycker man borde vara medveten om säkerhetsläget att inte var bra faktiskt då. Det har varit minsta av Sverige så då tycker jag. Man eh, borde helt täcket inte har låtit Nilsoner eh, rapportera från Kabul. Eller mötet vid Spintorget, hårdare säkerhetsåtgärder och så. Eh, faktiskt där. Jag vet inte om han var säkerhetsutrustning och så. Jag tror att han hade det. Jag hade rätt att vara efterklok faktiskt, men det var ju inte helt ofarligt att vissa där och som journalist och så från västvärlden. Men det blev som det blev. Det som skedde, det skedde där. Och... Det är väldigt, det jag tror att det är varje vecka som det är någon form av dåd i Kabul faktiskt där. Och var besvikna över att Cecilia hade de här dubbla lojaliteterna. Och då måste man göra rätt även om man har varit för långt. Reporter här Lova Olsson och Maria Arnholm kommenterar nu också beskedet från liberala riksdagsledamoten Emma Karlsson det men behåller sig en riksdagsplats tills vidare. Nog en kritik mot Aktors uh, för att när sätta sig i det det blir så här. Jag beklagar verkligen att det man konstaterar inte kliver av sig sin riksdagsplats och lämnar plats för en dominerande idealist ifrån genköpet lägen. Har du framfört detta något? Ja. Jonas svarar. Emma har sagt att hon vill tänka vidare på detta och avvakta. Emma Karlsson lyfter meddelar det alltså i och ja, SVT utökar också med tre nya platser mer lokala redaktioner men det blir faktiskt inte någon stora redaktioner utan det är en en samreporter som bevakar Skövde vad var det nu Skövde och Kristianstad och såna var väl ytterligare en ort också. Här uppe har vi bara betald vecka då eh Vitt med där som är Solt och Dalademokraterna eller Daladumma och kraften och så vidare. Faduklirien och Mora Tidning och vad det heter. Det är ju bara betalväggar. Ja, man kan ju bara se rubriken där och lite text. Så att det enda fria mediet att säga är ju då SVT och Sveriges Radio här. Som ska rapportera från det här lenet. Utan betalväggar och reklam faktiskt. Det borde väl tilltrycka en nyhetssida som är på enhetet här. De uppdateras med olika nyheter och så Artiklar och så Jag tror det finns en tidning Som heter också Dalabygden Faktiskt, jag, jag har sett det på nätet Där, vet du så Att det ska finnas en Ja, nätupplag Eller vad det är Som heter Dalabygden Jag tror jag har sett det Det är faktiskt Ja, det är förskräckligt kallt ut, Det är verkligen det och ja speciellt just på morgonen där så är det som alltid där 200 stoxar. Eni ser som är förbannad också på Twitter där. Men smordomar då så han är ilsken här på försäkringskassan står det här. Han vill att det baksnapp pengar står det faktiskt på Twitter där ja. Så var det, man slog blottare på centralen där, båda grimmorna. Och... Ja... ja jag vet inte om det var stopp på centralen. att se mobilen, men det måste vila den avstängd. Ja, det kan inte vara igång dygnet runt. Det måste ju vara en avstängd någon gång. Jag kan inte ta upp allt som händer. Jag orkar inte mer alls. Jag är jättetrött faktiskt. Så. Men nej, nu fungerar jag i alla fall tv-kanalerna här. skulle haft lite långa sånger på savakt det så var det väldigt var det va kalla vintrar och ordligt på så, så här, det, det va Kom sen snörök också du vet på markerna De omkring, hårda, Nej, och då king hårda låt det inte att det vill be the most unforgiven det måste ju ha steg ner och och bueno det också där riktigt man det börjar i alla få något ljus när mer riktigt här den senare. Ja, jag är tröttna på Twitter här. Jag kan inte sitta och trycka hela tiden. Det är hopplöst. Det är hopplöst. Det borde ske automatiskt då. Så du bara jag ska trycka ner På nya tweets, det orkar jag inte med Ja man blir trött i ögonen Och så är jag uppe Tidigt är faktiskt här Färter och fläsk där faktiskt, med senat på tråd, brödskimor med ost, det är ganska billigt. Det kan man köpa ibland, rullar där då, kröten kostar nio spänn och så. Med kanel. Sen går med fyra veckor Då har vi 11 april där så att... Det är väl nu Det ska väl vi... lite tidigt Men I de närmaste veckorna så ska det faktiskt bli lite Vårdare att sova Nu är jag uppe i Långsötten här Jag bor inte i Marsta längre att... Det är lite fördröjning så att säga Det tar ju längre tid där uppe Någonting ska väl hända i alla fall under mars månaden här va. Det blir ju vård av jämning. Så man till och med börjar på klockan. Och ja, pilla fram och tillbaka så olika håll och två med så 1980 och pilla på klockan här i var sitt. Men äh, det där pilandet på klockan åt olika håll här det upphör ju worship goda segoyerta. för alla några bager. Ja, hon lovat ju lämna uppdraget som riksdagsledamot i uppenbart det. Hon har väl förmodligen inte gjort något rättsligt fel, men det hon har gjort är ju grovt olämpligt. Så sa partiledaren i helgen. Idag berättar Emma Karlsson Lövdal på sin Facebook-sida att hon lämnar partiet. Men att hon ändå behåller sin riksdagsplats. Hon anser att hon inte gjort fel när hon hyrde lägenhet av sin man och fick ersättning för det. Hon skriver att hon tvingas bort av ett mediadrev och av ett fegt parti som inte orkar hålla emot när det stormar. Jag tycker det är väldigt beklagligt att hon inte väljer att lämna sin riksdagsplats som en konsekvens av det som har hänt. Eftersom Karlsson Lövdal lyder under de gamla pensionsreglerna i riksdagen så kommer hon om ett par år, då hon fyller 50, ha rätt till en inkomstgaranti som ger två tredjedelar av riksdagsarvodet varje månad till dess hon fyller 65. I nuläget handlar det om drygt 44 000 i månaden mycket tynger nu liberalerna. Cecilia Wikström hon lämnar sin kandidatur till EU-parlamentet för att partiledningen inte gillade hennes välbetalda sidouppdraget på ett par bolagsstyrelser. I morgonstudion, denna morgon sa hon så här om hur hon ser på läget i partiet. Ganska rygggradslöst ganska flytande mediestyrt man media säger någonting och så springer alla dit och jag trodde aldrig att det kunde vara på detta sätt botten är inte nåd nu botten är ur när det gäller politik så handlar det om förtroende och då är det inte mediedrivet men det handlar om utan det handlar om vad väljarna kan ha för förtroende för den som både är i parlamentet och sitter i börsbolagsstyrelser eller vad väljarna kan ha för, för förtroende för den för den som som har fått pengar och ersättning för för, för, för sin bostad på ett sätt som inte är rättigt. Ni har inte agerat fekt. Vi har agerat för långsamt men vi har inte agerat fekt. Centerpartiets partiledare Annie Lööf säger idag att partiet sen i höstas har försökt få riksdagsledamoten Eskil Älansson att avgå efter det att han anklagats för att ha tafsat på andra riksdagsledamöter. Eh vi agerar omedelbart. Eh det här började ju i höstas eh då moderaterna tog kontakt med oss och redde ju då för oacceptabla beteenden som Eskil har gjort och redan några dagar efter det så uppmanade Centerpartiets gruppledare Eskil Ellansson att avgå. Det var i förra veckan som det kom uppgifter om att Centerpartiets riksdagsledamot Eskil Ellansson ska ha agerat olämpligt mot kvinnliga riksdagsledamöter bland annat genom att taffa på dem. Han valde efter anklagelsen att avgå i torsdags, men partiledningen uppmanade alltså Ellansson åt går redan i november. Men det är ju som jag sen till under lång tid inte så att det är partiledningen som bestämmer när någon ska lämna riksdagen utan det krävdes en lång rad av samtal innan Eskilarna som själv valde att avgå. Men känner du att du kunde agerat på något annat sätt under den här processen? Vi har vi agerat resolut. Så fort vi har fått reda på saker så har vi agerat gentemot Eskil Erlandsson. Oavsett vem man är eller vilken position man har så är det här oacceptabla beteenden som får konsekvenser. Så till flygkraschen i Etiopien där planet svarta lådor har hittats idag. Samtidigt har flera länder nu stoppat den aktuella flygplansmodellen, men inte här i Sverige. Det är en nationell sorgedag idag i Etiopien. Och på FNs miljöprogramskonferens i Nairobi, Kenya, hölls en tyst minut. Flera av de omkomna var på väg dit. De fyra svenska offrens anhöriga har underrättats. En av dem var medarbetare vid Sida. Planet som kraschade är av en ny modell, Boeing 737 MAX 8. Det beskrivs som bra och bränslesnålt. Men det har ett digitalt baserat styrsystem som vållar en krasch i höstas i Indonesien- Då var 189 människor dock. Man lyckades inte övermanna det så kallade nödsystemet som då hade trött in. Och som på grund av en felaktig givare i nosen på flygplanen gav datorerna felaktig uppgift. Så att man uppfattade flygplanens flög med för låg fart. Och om inte piloten åtgärdade det hela så kommer nosen att tryckas ner för att ta uppfarten igen. Vilket var helt felaktigt. Men då hittade besättningen inte avstängningsknappet för systemet helt enkelt. Dess utbildning räckte inte till, det fanns inte helt enkelt. Den så kallade svarta lådan, färdskrivaren, hittades i havet den gången och visade vad som hänt. I Etiopien har man nu också hittat färdskrivaren, säger flygbolaget, men ena lådan är skadad. Det är inte säkert att det är samma skäl som i Indonesien. Enligt det ögonvittniska planet har brunnit redan innan det kraschade. Men mistänker att det räcker för att bland andra Kina, Indonesien och Kenya har bestämt att alla såna här plan ska stå på marken tills vidare. I Sverige låter Norwegian och researrangören Toi Nordic sina plan fortsätta flyga. De har tät kontakt med tillverkaren Boeing, skriver de. Boings aktie rasade över 12 procent i den inledande handeln på Wall Street i New York idag sedan flera länder alltså stoppa trafiken med den aktuella flygplansmodellen. Aktien har sedan återhämtat sig något och ligger nu på minus 7,4 procent. Regeringen meddelar idag att man kommer att kalla till krismöte efter bussexplosionen i centrala Stockholm igår. Och nu kommer krav på förändringar för att undvika liknande explosioner i framtiden. Vad kan hända om det blir en explosion då folk i bussen? Ja, eh ja så blir det förödande. Ja, det var nog tur att bussen var tom. Åt ingen bil i närheten skadades i gårdagens bussexplosion. Och idag är många förvånade. Trodde du att någonting sånt kunde hända? Nej, inte riktigt. Ehm ja att vi kör in och har trafikolyckor, det vet jag att det kan ske men att fullverkningen skulle vara liksom en explosion på taket det är det ingen som hade kunnat tro. Idag finns det 2000 biogasbussar runt om i Sverige och i Stockholm 330. Någon liknande olycka har inte hänt tidigare. MSB myndigheten för samhällsskydd och beredskap pekar nu på en rad förändringar som kan göras. Det första man kan göra det är att säkerställa att och förare och så vidare för bussar känner till alla bestämmelser för olika färdvägar och så vidare man får välja. Och så försöka bygga in teknik som gör det möjligt för en förare som är lite trött och har en dålig dag att kunna göra misstag och ändå bli ledd rätt väg av ett tekniskt system. Exempel på tekniska lösningar är ett GPS-larm som skjuter om en buss närmar sig en låg tunnel eller att man förstärker skyddet runt gastuberna. Regeringen kommer kalla till krismöte med anledning av bussexplosionen och även operatören Keolis kommer agera. Vi kommer tillsätta en haveriutredning. Hur kunde det bli sådana konsekvenser? Det ska vi försöka nysta i och se om vi kan lära oss någonting av det. 2018 var ett ovanligt svart år i Sverige när det kommer till arbetsplatsolyckor med dödlig utgång. För året dog 50 personer på sina arbeten, det visar statistik från Arbetsmiljöverket. Och det var tre län som drabbades extra hårt, nämligen Gotland, Norrbotten och Jämtland. Det beror på näringslivsstrukturen i de olika länen. Skogsbranschen till exempel som är här hårt ramad och chaufförer i skogsbranschen som är hårt ramade. De är ju lokaliserade i i Salen och i norrbottn har vi ju en hel del av den den varan. Swedbank har ju tillsatt en extern utredning för att kontrollera misstankarna om penningtvätt av miljarder i Baltikum, men redan innan resultatet av undersökningen är klar, klart ska jag säga så är det också klart att två svenska storägare planerar att ge ansvarsfrihet till VD Vi sätter tre poäng på den låten som tycker ska vara etta. Två på den ska vara två och en på den som vill ha som nummer tre. Säg namn och telefonnummer när ni röstar så har ni chans att vinna en av de två programkopier vi låter ut varje vecka. Plus att jag kan kolla att ni är medlemmar så jag kan vara säker på att räkna rösterna. Veckans vinnare är Yvonne Smitteberg i Brannbergen. Och den andra programkopien går till Olle Lindgren, Olle Lindgren i Farsta. Grattis, grattis säger jag Christer Olemå. Om ni gör ett bra jobb så har vi med all sannolikhet att ni har inget hopp på flera igen. Hej då! Samarbetet med Nordbro, FM Radio Haninge, Direkt möbler Lager vid Nordbro F5985 Radiohallen Direkt signaturmelodin i min decki är atmosfärisk bara. Mycket mycket välkomna till ett dragspelsprogram som heter Speldrag, hylligt log. Eller jag, jag vänder mig till Örlanda i mina mina kära lyssnare till Speldrag i Radio Haning i direkt 985. Eller om du så vill, www.radiohaning.se. Så har vi telefonen så som är något gott. Om du bor utanför länet 77 22 55. Vi gärna ska. Signalen det känner för det. Eh Bruno Lawrence och Sjödd heter jag som har plockat ut. Några dåter fram till klockan 18. Då eh det ska. Ja, det skulle funka ändå kanske gott med. Eh ja men det är bort välkommen då. Tack så mycket. Ja. Mm. Eh, vi ska väl försöka klara av det här också. Ja, när det är smälla. Ja, det tror jag <laughs> säkert. Om onsdagen, den 18 mars, vi snackade 19 mars. Och nästa gång den 18:e, då är det inte långt kvar innan det är vårdagvändning. Åh, oh, vad skönt. Ja. Kommer kommer värmen då. Där ja, det borde vara så. Ja, det borde vara så. <laughs> ja, men det är det man alltid Välkomna till Svanderfull Svanderfull Marvelous You should care Jag har redan att med signaturen med Eskil Columbus signerna. Bara... Men, men det dröjer ett tag, ja, kanske en minut. Eh, uh, jag tänkte bara berätta lite grann att i lördags var det ju träff på 38:an. Eh, uh, var till några uh, gäster och eh uh, ja, Roslagsbällarna var där. Ett gäng ifrån Södertälje som kallas för Täljedeljarna. Och så naturligtvis Göran Persson den fantastiske dragspelaren Göran Persson. Så det är inte blandar ihop det med någon annan sorts Persson som är från vingåkert tror jag. Göran Persson är en helt underbart fantastisk dragspelare. Som jag hoppas att vi får möta igen så småningom. Och efter det var det en träff här på radion när Eh uh, Inge Hultgren firade sin födelsedag här. Uh, ja, och ja, sen var det lite annat också framåt kvällen, men eh uh, jag fick en riktig genomkörare den dagen. Eh uh, ja just ja, eh uh, Lars Åke. Ja, morgonen är det bara vår... Ja, det är det. Och imorgon bekantnä. Med... Jag är Monica Söderberg hit. Och vi ska prata lite om henne och hennes skriver framförallt den senaste som hon har gett ut det. Mm. Så är lite slagerbetonad faktiskt nå. Ja, det mm. ska jag jag det får jag inte glömma bort. Nej, får jag får inte glömma bort trots trots att jag har som <laughs> minne alltså men radion får väl stå på så kommer det automatiskt. Ja, så är det. Ja, ett eh, dragspelsprogram nere så att eh, vi ska väl ha mer av musik än prat så att jag brukar kunna säga som det vilket program som helst. <laughs> ja. Vi ska ja om det är så att ni har försäkringar om en bra plats spänt fasta er och tagit bra försäkringar för övrigt så lyfter vi tycker jag. Alltså det schaan. Trodde du ja? <laughs> Nej, visst kan ja, visst kan vi göra ett, ett nytt försök här för att se varför jag inte fick igång den där, det förstår jag inte. Vad mm. har med det att förutsättningarna. Ja, Nej, skivan rullar på i vi ser för ett försök igen. Ja. Det här tycks inte kunna bli när det är bra. Verkligen det spelar det då? Ja, vi ska vi ska göra ett nytt försök ett ögonblick. Ska vi se var varför det där inte funkar, förstår jag inte. Ta. Jag trots att de säger emot så ska vi ut och flyga om det funkar så smaddar jag upp. Aha. Det gör han in vi har ju en strålande pilot i så fall. Nu väntar det, nu vet jag varför jag tyckte om riktiga vänner. Jag tar med friheten att göra ett nytt försök börja om från början. <laughs> nu ska vi nog komma igång. så att jag blev vuxen någon gång och kan spela så där också. Vi <laughs> får väl kolla det när jag, när verkliga blir, blir stor. Ja, jag blev vuxen. Han är gående igen, Spitfire. En härlig pilot, dragspelspilot. Men nu har hon laddat. Där kommer hon. Ja. Ja. Jag hade lite svårt att komma igång men hon lyfter, hon lyfter sedan. Ja, bara jag fick rätt på båda båda sekvens och planet, <laughs> och planet. Ja. Ja ja. Nu har vi sett dagmaremedargran. Daggran protires dagmarask. Nu kommer en låt med våra med en av våra favoriter. Nämligen Hortens Patrasch. Uh, ehm just garna det handlar det här eh uh, ja den här strukturen så är så diskuterad fram och tillbaks och upp och ner och hit och dit. Nämligen en uh, kärnkraftverk och allt som har med kärnklyvning att göra. För här kommer Ortens Patrask med en låt som heter I kärnklyvar tango. Ich wer liebe, von dir rettum saret, was sind uns gungen war, und war nicht schön clever kann, Son tansa de alla vi samma tango vi kängrätter denna hur kunde vi bli brända mitt vi voralla en aktivat buskar observera rein fett på björk und ochlut svani och löv och alla så här då då visst försöker det spitta recurpen I Kleber kannel, ist schwer geware, von mir rett uns alle. Ossen uns kommenbare nun, vone schön Kleber kannel, ist hade vi Ortens Petrasch, när är mör på Klyvertjärnor. Eller som den heter Kärnlyvare Sango. Vi var väl så den hette efter en clever tar precis hur heter det? Nej, de är roliga hotellspatrask. De är både roliga och lite vilda. Som ni kommer att få höra så småningom. Eh, viska eh Vi ska vi vandra vidare, tänkte jag säga. Vandra vidare. Vad nu vi glömde. Det var en annan. Ja. Det här kan inte ingen drags på på den. Nej, men han har ju några låtar som med dragspel. Så man använder så ett dragspel. Mhm. Mm. Eh, vad skulle vi bjuda på så? Ja, vi tänkte vi ska bjuda en kille som heter Bengt-An Jansson. Han kan ju spela dragspel eller hur? Ja, det måste man väl nästan säga att han gör. Ja. I det här fallet så har jag väl skrivit Eckor Anders Wahlz. Ja. Hur ser om det blir det. Ja, det det beror på Spotify. Béngan Jansson. så några banana ned Ecker eh, Anders Vals. Ja, vads jag är immer, det är också en dragspelare. av arrangje. Eh, det finns det även i Stockholms Accordionklubb. Och där eh, är ju, jag tror att det är spår nummer 1 på den här CD:n. Eh Stockholm Accordion Club ja vi ska höra på en låt där de spelar Take the Eight Train Nu fick vi lyssna på Akkordeonklubben i Stockholm under ledning av Lennart Vermell som numera är bosatt tillsammans med sin hustru då i, i Dalarna. Det är du Loa? Ja, det är inte fel. Dalarna, Dalarna de är inte fel. I, det är inget fel. <laughs> Nej. Vi ska från Dalarna och välter och över till vårt grannland på andra sidan pölen. Ja, inte den stora pölen utan den lilla pölen Bottenviken. Vi och Botten Bottenhavet bort till Finland. Hälsar på en kille som heter Ville Mattias Vempä. Och han ska faktiskt spela en en låt på svenska tänk att säga men det hörma ju inte. Han spelar durspel ville Mattia invente med Polkang går vi marti är vempe med polkan igår på det urspel. Det är ju inte heller fel tror jag. Vi ska ta och spela en liten önskelåt. Anders och Dingen som ringde på telefonen runt 08. Ja han bor ju Hudinge så han behöver inte slå 08 för det. Eh det räcker med ötslo nummer 7772255. Då kommer man fram till studion där låva och jag sitter. Eller detta där ett lås sitter och jag står. Ja, du står. Ja. Men det är det det är det man får prata med om man slår på det numret. Då kommer ja. man komma in direkt till dig. Ja. Mm. Så så håller det nog bra. Och till skillnad mot övriga programledaret i den stora radion så sitter låva framför Mikrofonen, han är inte bakom mikrofonen som alla programledare säger Nej men han är lite bakom, bakom mikrofonen Han är han. lite bakom ändå Inte alls Du är hela tiden framför Vill jag framföra Jaha, okej okay. Okej okay. Jo för Anders i Huddinge Så kommer här Nisselins hot trio Och det blir ju naturligtvis Ja, vad blir det? Ja, det blir något som heter Tiger Egg. <laughs> tiger Egg. <wreck. laughs> Crying in the rain med Lasse Stefans. Jamen! Hej och välkommen till Radio Haninge. Då var det mamma. Hej mamma. Hej moster. Och moster, ja. <laughs> ja. Ja, jag snopade om att jag hörde Andreas röst. Ja, det som är så social var Tony på semester så att han ville inte sitta själv. Nej, men det var bra att ni kunde sitta. Ja, gud ja. Då tänkte jag tänkte också det lustsystema så här som Anders från önskan. Samma låt. Nej, och där ligger uppe jag. Only the lonely. Only the lonely. Only. Mm, är det bra då? Fast är det bra då? Ja. Sen när börjar camping säsongen då? Så <laughs> du måste ju till Valborg. Ja, just det för att eh... det vi tar kvar. Eh, jag unni ja. unni frågade satt det här om då förra veckan eller i helgen eh, hon skulle ut på snå en kaka av dig men ja vi försökte förklara att det var ng som odde där just nu. Ja här. Så får jag bara beredd att ha kaken. Ska gå och gå gärna fallet någonkom. Hon gör som eh, morproposiken. Ja, just ja. kom man runt och äter lite. Ja. Ja, väldigt bra. Ja, där med vi vi kör om ni är lonely. Det, Essa, ja ha det. Tack du. Ja. Tack du. Samma Hei, oh, hei, hei, hei, Only alone hey. hey. gave to night all read ain't right they go smoth baby they go smoth halt they're gone forever so far apart But only the lonely Know why I cry Only the lonely the lonely No, I cried, cried for you Maybe tomorrow A new romance No more sorrow But that's the chance If you lonely a mi heart breaks Only the lonely Only the lonely Only the lonely Only the lonely, Only the lonely Ville Moster, Mamma, Birgitta Lyssna på oh, det fick var... Ja, det var ju Lasse ja, mm. har vi någon på tråden, tror du? Ah, hallå, hallå? Nej, det var nog jag som eh, gjorde fel. Igen. Nu kanske vi inte har någon på tråden heller. Men nu är telefonen på i alla fall. Mm. Så, så ring 08 777 22 55. Ja, eller 08 om du utsåknas. Jag sa ju det. Så har du det. 08 777 22 55. Jag får säga som jag sa på jobbet, det här är förkyld så att eh, jag hörde det illa. Vad sa du? Va? Va? Men eftersom ingen ringer så spelar vi en vikingarna. Det vet vi. man. Kan man älska någon på avstånd? Det kan man. Hand aufs Auge, mir den Blick über's Schloss, sehen wir endlich dann, ad verkramade Soul, in dir war innen. Und in sus wound, kann man älska någon på all?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 Du vill ju många min Mella mej och jag är ska Fler timmar med mig Och du bara för nånting Kom det komma helt till mig Och vi ska ju ut och ordna Ty jag lämnar aldrig dig jag lämnar aldrig dig Kalman älskar något på avsikterna. Mm. Och fortfarande ingen potro. Potro. Mm. Vi på kontroll. Jo. Sille vippa lå på radiohane? Hallå, farskapet igen. Hey. Hey, faderskapet. Nej, farskapet. Nej, farskapet. Jo, ja, ja, ja, m'ha heter det? I never can tell. Heter I never can tell. You never can tell? Ja, I men... Um... heter det inte, så. Någon In dansband, sa, ty. Det där är typen ganska häftig. Mm. Inte Jeremilja. Den har jag hört som... Ilar spela Stefans, den, också. Ja det vet jag inte. Hej, lätt pilarp. I never can tell. Vi har... Eh... Eh. Ja. Eh, vi nej. Här är det en svensk som i viken där. Vi 6 har den och Kicki Danielsson. Det. Ja, det är väl refresh mens. I problem friskness. Ska kanske bli häls. För det, det ja, buggar lite. Det buggar lite. Kan jag ta fotot och det buggar lite uppe. Ja ja men. Ja bara köpa. Vi hoppas att det blir bra. Hei早! Tonder Desmarc és allòX fail the schmens med you never can. Hej, jag vill komma till radioningen. Kanst du vara? Varsågod. Det är ju Tommy Say på Sirius Radio. Ja ja men. Ja. Hur står det till? Jo, tack, det är bara bra. Bra. Ja. Jag syndjer har med mig. Jag har ju två väskor och jag fick ju att vi plus ska vi in nu. Ja. Tycker jag tycker ju om den här eh, Melodifestivallåten som var förra året. Vilken mm. var det då? Ja, gissat på. Du, jag följer ju inte Melodifestivalen. Så Nej, att jag... En, inte jag heller. Men jag fastnade för den. För det dansade ful dans. Det dansade ful dans. Ja, det är en... Ful dans? Ful dans med Rålands. Ja, exakt. Oh, just det, ja med den ja. har vi ja så jag borde ge att bli tacksam om du spelar den, det händer jag som håller tyst i Sverige <laughs> det gör vi vi spelar så du får tyst på den där ja tack för att du har vi gör ja. allt för våra lyssnare ja. Ja. Ja, tack så ja, bra, tack. tack och gott ja, hej hej hey, hey, hey. jo rappir rücket mit engen aufkommet der schmerz los so annetz mm. stile sie innen anan und ricker öl aus statt der schnitzel hat sprider und sie die und wir und wir und wir so ganz verfliegen das von der Insel ganz weit die ganze Sahelandnachtennacht der bringt ihr hier der hollig die das hat uns ganz uns das ist nicht das sonst wie das ihr das ab uns die aldrig fırsat chancen gibt uns braucht der sonst der tag wir doch führen wie festest Av en dançaj, vad fan gör du? Det bröt om dansens alla regler Du kunde inte sitta still Men man måste ju få dansa So man vill En boogie-boogie-blu I boogie-boogie-skru Som om dansar stil Vans färre, du är gull Allting sitter slett Ändå de blir det rätt När vi ger oss ut i vår duret En boogie-boogie-skru Som inte säger nej is on fire We dance a ful dance Ful dance We dance a ful dance <laughs> Da blir det et jædra elegant Da blir det et jædra elegant Da får vi blud Da får vi skryg Da får vi dansa ful dance Da har vi glug All this is special And we'll be the best så fullt av sig. För det är ju dans i det här hela. Det är ju hela astronomi. Det är ju hela astronomi. Och nu blir det vi klam. Då var jag gratulerar nöjda säljare och köpare på Stenbockens gata, Blomgardsvägen, Vallagränd, Tvillingarnas gata.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 Vi har också swish, det är väldigt melodiskt. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 13, 65. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 13, 65. Direktmöbler, din egen möbelbutik. Med bästa tänkbara service, omtanke, pris och kvalitet. Besök oss på Lagvägen 1 i Jordå. Eller vår hemsida, direktmobler.se. Skicka ett mejl, direktmobler.telia.com. Eller varför inte ringa, 500-211-75, 500-211-75. Hjärtligt välkomna hälsar hela personalen. Röda korset öster Haninge-Dalarö-Orn-kretsen. Second hand-försäljningen har öppet måndagar 11-15, fredagar 11-17 samt sista lördagen i månaden 11-15. Kaffe med röd serveras varje fredag. Vi tar emot hela och rena kläder, skor, väskor, hemtextilier, hushållsartiklar med mera. Allt som är i gott skick och går att sälja i vår second hand-butik. På så sätt stöder du Röda Korsets hjälpverksamhet nationellt och internationellt. Dessutom har vi sy-och-stick-café på tisdagar, ojämna veckor mellan 13 och 15. Kaffe och kaka serveras. Välkommen till Rusensvägen 22a i handen. Denna vecka 50% på alla kläder och skor. Skynda och fynda! Färdig! Johan Inge Direkt FM 985 programmet presenteras i samarbete med Direkt möbler Lagevägen 1 i Jordbro FM 985 Radio Johan Inge Direkt nu blommar kärleken med Kimbergs. Ja, var det va? Ja. Mm. Och vi hade inget på tråden. Nej, 777 2255. Ja men, eller 088 i när. Ja, om mobil. Ja, om man inte har en telefon fortfarande kanske. Ja, det är inget. Det var någonting kunde. Hej, jag kommer till radhoninge. Nej, <här> nej, han kan man ta ens. Ja, nog med från borsh. Ja, okej. God rå. Jag tar Karl. Ja, bra man. Skälda. Er ja, ja, ja rullar på, vet jag. Ja. Som vanligt. Ja. ja, det är bra. Ja, bara hitta det på någon av Stefan Börstar. Gör vi. Köp på det. Ah, ja, ja. tack. Tack så rå. Tack. Hej. Hej, hej, hej. hej. Hittar du någon bra? Nej. Ja. Har du inte kommit hit än. Ja, jag hittade den här. Bitstar uh, cowboyvisan. Det gör vi. Det gör vi. posten är rostrad med majs så klar och så skör och fåglar har kommit så glada i freden och marken har klänts i en vårmanfullgrön och badvs utat långt där en liten iskhutad Dàr-döden sin sèmper har sats Han vis... En gång Jag tänkte att i skinnet Alltid en tröst Jag ska dikta en sång Och förförna det kusliga minnet Närmare naturen judum konsentert artist men från rabatten i natten vi kurtsons nitran vem vå han vå rädd har samsom en magret vå han vå fit Wir funsen somen russis in knopp der klägen der songen for winger der lille kalve den dansar vil gladly die hohen der lerk songen klingran je gana gollan ela och svarar yoga sind toda ich wie an das frukt reden Etroma, peta, blandar, jämplans, sälta, poäng Solvermet, dallar, kring Holmar och stjär Sommaren är här blir din reklam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 Möbler din egen möbelbutik. Det bästa tänkbara service, omtanke, pris och kvalitet. Besök oss på Lagvägalle 10 i Jjolbro eller vår hemsida direktmobler.se. Skicka ett mail direktmobler@telia.com eller varför inte ringa 500 211 75 500 213 75. Hjärtligt välkomna hälsar hela personalen.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 ...från Haninge kommun. Aktuellt. Vill du bli kompis? Kompis Sverige skapar möten genom att matcha ihop etablerade svenskar med nya svenskar.